Club on Club FM, Albanian National Radio. National radio. <laughs> Miriam and Jess. <laughs> I'm Miriam Jess. and Jess. Here. It's you, the Duarte hey. Orquiqueñero's. Nëse s'e bëj publiku punën e vet, duhet ta bëj ne. Mirëmëngjes orës 7:04 në, <laughs> në këtë moment, ju themi të gjithë të gjithëve mirëmëngjes kush është zgjuar. Mirëmëngjes uh -huh. post post dashuruarit, post çiftet e dëshme <laughs> të Shën Valentini. Djeshë... E di që ju nuk pa shumë dië e çuditshme. A ka qenë liçeni më? Ah, thua. Ka qenë liçeni. Okay. Ata të krye qytetit, pastaj ata në për në për vendet tjera, në për qytetet tjera të Shqipërisë. Undi e pash një dial kur kalova po priste po priste para një lokali në rrugë dhe kishte një buçet më të madh se vet vetja e tij mezi po e mbante mm -hmm. edhe qëndronte i shkreti po sa më prish shumë për shtypjes apo priste si duket po priste të, të dashurën Po, aqë sweet, aqë në dhe në aqë gje këndshme, kure shie shi me atë buqetën e madhe Thash, lumë kjo vajz Ndërsa unë pash një të qivë që po ziëshin Në të rëndjitës dhe lajgjës E dhe i thash, unë do të të lë ty, se s'me me gjelësit e tua hey, Wow, e ditën e këtër më djetë shkurtit këndoh Gjise si sot është data pës më djetë shkurt Universalisht është lën në një, një mirë kuptim se pës më djetë shkurti � Po. Atyre që janë single edhe përveç se uh, single duan të dashurojnë ndonjëherë thon janë Rehat, ndonjëherë uh, thon po mirë na mungon një pjesë, një gjysëm e jonë. Ëh, <laughs> ndonjëherë, po ndonjëherë. <laughs> jo, shpesh. Jo, shpesh. Gjithsesi, ne u themi mirë ngjesh të gjithëve dhe, dhe ju e dini që uh, në klubin e mësuesit muzika gjithashtu më e mirë do t'ju shoqëroj. Sot është e prëmtuar muzikën e zgjidhni ju po. dhe ne kemi lënë një uh, marrveshje të përbashkët dhe që këm, sot po. Muzikën le ta zjedhin beqarët Ua, wow, sa që <laughs> Kënj beqarët pra Përve se këngës të pari që do të vi e sugëruar nga altini Mirëm mjës gjesë altin Qërë do kemi si këngës të parësot? Sia dhe labrinë okay. Sia dhe labrinë okay. labrin. mm. mm. Kështë të marë mandhe të digjërat të, më të kërë Sia I felt you walk right through me You are the thing that I invoke My old persistent god And to make me crazy And oh, it's hard now What yeah. time it works out futi këtë si alabirin që filloi duke bërtitur kështu që pikëllogjësi. I ka sija ato vetat këtu. I ka ato britmat e veta ndonjëherë. Po, në fakt dita dita ndergjontare e njerëzve që janë single që nuk janë të lidhur ndysh nga dia mm -hmm. që ishte për të dashuruarit varion në vendet të ndryshme, ka datat të ndryshme. Me që datë, ne sot morëm shkasë edhe nga fakti që 15 shkurti në UK apo në mbretrinë e bashkuar, no, është no, faktikisht, është përcaktuar si mm -hmm. dita e njerëzve single. Kështu që po marim shkasë nga jo me që nëse dje i lafduruam edhe të dashuruarit edhe ua përkushtuam gjith programin atyre, dje. A, ja, vërtat. Sot është edhe dita për single people, për njerëzit që janë ende ende vetëm në sensin që nuk e kanë gjetur, ndo shta ende gjusë më në tjetër. Që janë vetëm e vetën? Që janë vetëm e vetën. Edhe pak, po ledzoja faktikisht disa, po ledzoja një artikul në lidhje me njerëzi që janë single, që, që nuk kanë partner, edhe pak a shumë tregon të gjërat e mira që mund të kesh avantajet edhe në, në këtë status, në këtë status po themi, pra duke mos qënë me tikë pa tjetër dhe një prej një prej këtyre thënieve pak a shumë që është motivuese për njerëzit mm -hmm. që janë single, ëh uh, që nuk janë në një në uh, një marrëdhënie, thot, thot ka disa vende në jetë, ëh, mm -hmm. në të cilat mund të shkosh vetëm, duhet të shkosh vetëm. Ëh. Mm -hmm. Prandaj përqafoje bukurinë dhe, bukurin dhe magjinë e udhimit tën solo. Pak a shumë, ideja është që Disa gjëra jo vetëm që duhen bërë vetëm, por duhet të mësojmë një herë të jemi mirë me veten, konfident, mm -hmm. pastaj pastaj mund të jemi mirë me dikë tjetër në mm -hmm. mënyrë që t'i falim dashurinë dikujt tjetër, nëse nuk ndihemi mirë në atë hapësirën tonë, në habitatin tonë mm -hmm. solo, vetëm të rrim, të kuptojmë dhe të të durojmë vetmin ton, që është e goxha e vështirë, se vetmia është vërtet shumë e vështirë për njeriu që është një qenie sociale. Uhum. Ne jemi mësuar uh, me shoqërinë e të tjerëve dhe kemi nevojë. Njerëzit kanë nevojë për njerëz. Kështu që ashtu si çdo specie ka nevojë për për specin e vet uh, në jetë. Ëh uh, dhe prandaj, prandaj ka disa gjëra që duhet mësoj të bësh vetëm një herë pak a shumë, sepse edhe ajo ka diçka shumë të bukur në vetvete. Besoj se edhe ju e keni ndjerë gjatkohës që keni qenë vetëm apo të, të palidhur me dikë dhe pastaj gjatkohës kur jeni lidhur me dikë. Ne sot gjat programit në fakt do i nxjerrim edhe këto si quhen pros and cons, të mira dhe të këqijat. Dhe të këqijat e të qenurit e beqar. E të qenurit beqar. Beqar, beqarse beqar është kështu përpara se të martohesh, po e të qenurit uh, pa, jo një në një marrëdhënie, jo në një marrëdhënie ë solide. Mhm. Pa, pra, jo në një marrëdhënie që është nga ato që të mërë koqë, duhet të rishanë të trojësht që duhet me patitër të thua është dikut mirë mëngjes që e në pikë të mëngjesit sapsut dhe në atë në mirë të thua është dukem okej, dukem okej për para se të zjojt partë dhe i tjetër me shtatë se mos e trëmë mos e dukem si lugatëve gjithës e si ora, 7.12, mirë mëngjes të gjithë Shqipëris si duke të mote e lejme të mira kemi nga motej për gjithë beqare se dje ishte pak më freskë Sot kemi kemi një atmosferë më pozitive, siç thotë Eldi, lokonisht. Aktualisht momentet e zhvlazim Tirana. Ka një pusë pozitive sot. Ka një pusë pozitive. Tirana ato momentet që po flasim është 4 grad, pra 4 grad Celsius. <laughs> Mirë, është 2 grad shtet. më shumë se dia, tetëra që janë 2 dhe temperatura varion sot nga -1 në darkë uh -huh. dhe deri në 13 gradë Celsius, por nga ditët e vim do të do të jetë më ngrohtë. Okej. Deri në fundjavën e ardhshme, besoj se parashikohet kohë e mirë, apo jo? Deri por gjatë gjithë javës së ardhshme ku do të shkojnë temperaturat gati edhe 17 gradë. Gjithsesi, problemi i dieshëm nuk është se ishte shumë ftohtë, problemi i dieshëm ishte se kishte në kryeqytet të paktën kishte një erë. Është vërtet. Në diell rreth mesdites ishte shumë mirë. Pritë, domethën, sikur po merri vetëm shuplaka. Është vërtet se në fakt është shkencërisht është dihet, është e provuar që edhe pak ftohtë të jetë, nëse fryn erë, mm -hmm. ta ta vërteta do të ftotin 10 fishm më të, të, të, fish të mm. fortë në ndjesi. Vetëm për shkakun sepse është era që që ta, ta përplas më më fort. Por sot e ndjeva, tani që po vija për në punë e ndjeva që ishte realist më ngrohtë sepse 2 gradë domethënë Dihet, mirë, në pas të me... gjërave që vesh paga shumë Mirë, uh, për pare se të kalohim të e dhja Po nuk e dhja dhe të këmish tajnë që ne i kemi gjithmonë Në klubin e mjëgjesit mm -hmm. uh, Të këpëtojmë një herë se ky 15 shkurti Përve se uh, ditës të të qënurit uh, Single, pra beqar mm -hmm. Le të themi beqar, pa një mardhënje uh, Qëfar ka tjetër ka i sërënësishme ndër vita? Mm hmm Un duaj që ndalën te kuizi i fjalorësit. Mhm, ne kemi edhe një quiz të hapur nga dje. Po po. Oh, kemi quiz të hapur edhe sot do t'japim dhurata pafund. E tham që për beqarët, me që dje i dham gjithë kon radiofonik atyre të dashuruarve, beqarëve do do t'u japim edhe dhurata për më tepër. Edhe sot kemi edhe biletë teatri, mos harojmë, kemi një super premier në Art Turbina të shfaqjes së Spirodunit, kështu që. Përveç kësaj është shumë e rëndësishme ne sot kemi të ftuar Aida Baron për të folur për librin. Librat, librat, edhe sidomos për librin Tre ujet e vegjël, të cilin ne kemi dhuruar këtu mm -hmm. në klubin e mësuesit. Fjala. Ka ditë kulturore. Fjala për ditën e sotme. Është Grua që shkon për të marrë Nunsen dhe i qendron pranë gjatht gjithkohë së Dasmos. Wow. Dhe fjalla nuk e tipëse po më bëri për të qeshër Me grua fakt, me pra fakt Grua pra që e shojshëronë nusën dhe që i shëndronë gjatë gjitë kosë me të Po Shë, shë Pra dhe njëherë si Në 0689 27222 Do t'jabim dy bileta për në teatrin uh, Arturbina po. Ku do të shofim këtë super shfajë Për të tret familjarë mm -hmm. Shumë bobo Të jetja është shumë e thjesht Një grua që shkom për të marrë nusën dhe që i shëndrona saj gjatë gjithë kohës pranë në dasën. <gjë> ne do të kaluem të këmi shtante dhe qëfar ka qene veçant në histori për këtë datë si 15 shkullit.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 është katruar pjesën më të madhe të koleksionit Fillistar. Ky muzeu ishte hapur në vitin 1947 me një koleksion të dhuruar nga Franz Boenius. Në vitin 1909 në Boston del numri i parë i gazetës Dielli, gazeta më e vjetër shqipe në ekzistencë. Me krimin e Federatës pa shqiptare ta Amerikës Vatra, më 10 qershor të vitit 1912, gazeta Dielli kaloi në pronësi të Federatës Vatra dhe sot bëtohet dy herë në javë. Në vitin 1936, Hitler i shpallë planet për ndërtimin automobilit Volkswagen, makine popullit, me një të shmin të përbaluashëm. Majlijqë Bushati, vdish në vitin 1926, a i është ekzekutuar nga një skuadrë për shkatimi të kja është të quajtëra kodra e pritit, a fër tiranës, trupi ti umbulua në një varë pa emërë. Kënktari Beatlesave, John Lennon, në vitin 1965, merë patentën e shoferit, për të thuet se si ishte shofer shumikeq, sidomos paks një aksident i rrugor, që e bëri të hum të plotësishë vetëbesimin në njëjarin e makines. Në vitin 1995, popullësia e Kines arriti 1.2 miliard, Kina ku fizon të shiftet për të bërë vetën një ose 2 fëmi dhe është akuzuar për sterilizim dhe aborte të detyruara. Në vitin 2013, nbi 1.200 persona u plagosën nga të sopsat e një meteori që shpërtheu në Rusië. E di, a por nuk e di, këto njari e futën datën e sotme në histori. profit on the street cuz no, she stronger than you know a heart of steel starts to grow on his lies he beams so there be nothing when he's bold all the kicks and all the blows he won't ever let you show that she's stronger than you know a heart of steel starts to grow when you've been fightin' fire and four group in uh, Sympathic Irlandais Edhe ato po te goja tani këtu e, e i kam parë live dikur para disa viteve dhe ishte koha kur sapo nisnin të bëheshin të famshëm. E I kishin permisat. Po, uh -huh. i, e kishin saqish nxirrën single-in e parë edhe ishin kështu në atë euforinë e fillimit të të të ndjesisë së famës edhe në një në një në një fushë shumë të madhe që ishte një nga ato festivalet më të mëdha që organizohen aty, ata performuan diku mbaz dite dhe gjithë ishin ulur aty, pinin diçka të rind I dëgjonin edhe nuk e di po ishte, sa kanë për të bërë të famshë një ditë. Jo, ti sheh në at moment edhe nuk ta merr mendja që një ditë do, do shosh të shohësh kaq të famshë. Me njëta gjë më kanë ndodhur edhe me Eli Goulding. Ne kam parë kur e kam ndjekur mm. brenda një tente circu po themi në një festival mm -hmm. kur sa kishte nxjerr këngën e parë edhe kishte edhe shumë pak veta që që ishin aty të pranishëm që e ndiqni ndërkohë që po jepte setin live. Mm -hmm. Dhe pastaj për pun 2-3 vjetësh Eli u bë kuptosh u bë. <coughs> Po. Edhe, më lofim është kënë nga e tyre po më tipike. Po presim që të bëjmë hmm. në një rikëthim nga ato të, të fëqishme. Elisa, u përpojqë po, Ashtu mund të bëndë të ditë shka edhe më mirë. Në po, po, fakt, vërtat. në fakt është të cudishme po, vet, ai, vet Eli Gulding në një intervjist që ka dhënë para disa kosh, është shprehur, po thuaj se e mërzitur nda i mediaveja, dhe po e dheri e ofenduar shpreheja jo vetë tekstualisht, sepse me ndonë të e kishtë të vërre që mediat nuk e konsideronin apo nuk e vinin në listën e kënktareve që ishin seksi dhe të bukura. Dhe kjo gjë i kishtë të lënduar në djenjate e elit. Sa do ajo përpichet nuk është, po sa do që përpichet të tem që të rgojnë ditë shkatëm. Po, a me ndoni që kjo kanë dikuar ndoshta në ecrurin e karierën sësaj? Absolutisht po. Fakti që nuk ka që ndoshta nuk është, nuk është, nuk është nga to këngtaret shumë seksi edhe shumë, shumë të zhveshura në thonjëza, apo që bëjnë jashtë zakonisht show, kur themine, shumë. Ta, ta një këngtare shumë seksi nuk është nësa del, po, ja ka dal, kam i den, kështu është, e vërtet. Ndë është asë është talentuara i sa duhet? Gjithësësirë, në duhet themi që Eli, Eli Golding e është, është gogjaj mirë, uh -huh. um, Erdhim me një këngë i cili për ishte një cover i Elton John-it, përshëndetje. Dhe për më tepër, mos tarën dhe diçka tjetër, ka qenë ndër këngët e para që u ndajmën që ka bërë 1 bilion klikime. 1 miliard klikime mm -hmm. sepse me këngën e saj Burn, po, që duhet themi ka qenë fantastike. Por her pas here nuk është vetëm artistja, është edhe uh, grupi i menaxhimit dhe të gjitha detajet e tjera, mm -hmm. ndoshta bëri edhe një pauzë shumë të gjatë, pastaj i nisi solli ajo se nuk e kishte parë njerëj që të të futej në një krevat me Calvin Harris, ndërkohë që Calvin Harris ishte i lidhur në atë periudhë <laughs> me Rita Ora. Uh, ka një ngjësi shumë të veçantë atë. Bëri bëri një lloj po, zhurme. Gjithsesi, unë do ndalem pak da, te tek një tjetër marrëdhënie. Po kjo është marrëdhënie politike. Jo artistike. Ne boj, do na bësh me boj. Jo, në fakt, jo, nuk do të bëj me boj, por më ka bër përshtypje deklarata e dëshme që ka bër kryeministri Yn në një intervistë për Real Story. Nuk e dinë se. Patë mundsi që ta shikonin? Unë jo, ma tregon pak më. Shumë pak nga intervista e kryeministrit në Real Story dhe vendosa të shikoja Klanin ku ishte Edi Balaj. Me Monika Kremali Në një linë direkte Me analiste Ti thani po punë bullizë Minë të e... <laughs> si kremi ministri E vërtet Jam shumë dakord me këtë gjë hmm. Shtu që A të tha dhe Edi Paloka Nuk me intereson farë Tha unë thuthuq jam Tha nuk është turp Ti është thuthuq Po A të përsa të daljërsh Dhe të bërë si kremi ministri Që ofendon Gjëtë gjitë kos Kolegët e tje Nuk kjo është shumë e vërtet Dhe Isha duke menduar këtë që kur e mendon ne po flisnim për rastet e bullizmit që mm. se si duhet jemi të kujdesshëm, se si fëmijët kur shkojnë në shkollë nuk duhet marrin një lloj, do të thënë nga prindrit e, e tyre nuk duhet marrin këtë idenë që duhet ofenduar shoku apo që bullizmi bu është okay. Që bullizmi është okay dhe ti mund të ti mund Të talësh apo të... Me këtë dojshë ke, ke, ke për balë. Të dalë fa. Nga anë atjetër duke të sigurështë e vetë mja formë për, për të... Për të të bërë balë debatit. Për të asullëmuar këndër shtarin. Absolutisht. Por uh, gjithës e si, a i ka qëndje në një intervistë. Uh -huh. Dhe nuk më bëri për shtypje kjo. Më bëri për shtypje për një tjetër detaj. A i shpëhet u në qikë për zërinë Amerikës ju edini po, për, për deklaratën e ditë të fuqishme. Do, po, deklarata e fuqishme ndaj Vangjush Dakos, që e quhet i Zrinë Amerikës Kazan pak a shumë. Mm -hmm. mm -hmm. Kryebashkiaku për kryebashkiakun e Durrësit dhe Rama ka thënë se ai në fakt, pra për Vangjush Dakun, mm -hmm. mund të kandidojë edhe 500 herë të tjera mm -hmm. nëse provoja për lidhjen me grupin um, Abdule. Jan biseda telefonike. Mhm. Mm Do të thotë, më tremb kjo ideja e të kandiduarit 500 herë të tjera. <laughs> Sigurisht që është një mënyrë figurative të thënit, por po më duket se deri në 3 mandate lejohet, se, se kanë të përjetë. Jo, jo, kanë më shumë. Kanë më shumë kryetarë të bashkisë, po, po. se 503. <laughs> më shumë se sa 500 për mandat. 3 mandate, do? 500, ok mirë. Okay. Sa i bie që ket ka edhe ja 497 votëra të tjera <laughs> <për> mbetura. <laughs> ne do mbetemi duke numëruar deri vitin tjetër. <laughs> Imagjinoje, okay. po 500, po si mund ta thuash një herë në media këtë? Po ja, hë pra ja, ky është problemi. Ai është kryeministri i Më të thoi gjithë shka Gjithë shka I lejojët që të gjithë që të thoi në, në, në një kazandë të madhë Në një kazandë të madhë e Ashtu se që ka i shua tërë medjan Por nëse dhëtë njështin protestat Atër gjashtë më djetë shkurt pa. Të dy uh, kretarët uh, e grupë Në kretari I, par, i Partisë Demokratike dhe kretarja E Levize Socialiste për integrim Siguruajnë që nuk dhëtë kje trazira në, mm -hmm. në faktë të kur për i digjoja dje Uh, ajo që më bërë i pushtybje ishte që Në panel kështë shumë gazetar mm -hmm. Dhe do në tjep një protest Pa tjetër nota të dhunës Do më thënë do tjetë një protest të dhunëshme Dhe të dy edhe Edi Paloka Dhe Monika siguruan Që nuk do tjetë një protest të dhunëshme Dhe mm -hmm. nuk kap se me ndohet Së gjithë si të bllokojnë si trafikun edhe nuk do të bëjnë çdo gjë. Shikoni kush po tua bëtur Suada se kur ti shikon parlament që ka një formë dhune, cjella, edhe sikur jo o, fizike, por ka një dhunë psikologjike të të frikshme. Mm -hmm. Po nga e, ana tjetër Monika na e ka vërtetuar këtë. <laughs> <laughs> Monika i ka hedhur çizme njëherë, nuk çis përmbajë dot. <laughs> nuk nuk është se mund ta gjet problem ta hedhë <laughs> për herë të dytë. Megjithatë Edi Palok ka thënë që veprimi që bëri ishte i mirëmend kisha kova që e mendoja t'ia bëja një gjë të tillë. Më ndihmoi Zoti ta që uh, bojon ja hodha fiks në gojen e qelbur. Çiko mm -hmm, okay. <laughs> tjetër çfarë ka thënë? E para thotë, si mundet zëri i Amerikës që të bëhet zëdhënës i medias në Shqipëri? Mm -hmm. Nuk kam asnjë kompleks jum Sulmon zëri i Amerikës. Por? Po të dyja herët që i ka bër këtë lajme, nga gazetar shqiptar Më kupton? Këtë lajm e rrec çfarë ja? që. Çfarë do ai që ti vjen gazetar amerikan specifikisht për të bërë lajme për të? S'e pëkuptojmë tani. Nëse bëhet fjalë për këtë muhabete, dako mund të kandidoj edhe 500 herë të tjera. Oh. Wow. <laughs> Historis sukses, ja. Historis sukses i këshillive. Megjithatë në këto momente dua të njoftoj të gjithë dëgjuesit tan, ë, të cilët janë duke shkuar për në Durrës, ëh, uh -huh. se Ka një tradë trafik... kandidoj për atë 500. <laughs> <laughs> ja, në fakt ka një trafik shumë të rënduar në autostradë. Oh. Ne ka ardhur një foto nga 431-ti, të cilin e përshëndesim dhe thotë foto Hello. e ditës nga kaosi në autostradë dhe në fakt foton e ka dërguar që në orën 7:10. Dhe uh, mendoni që në 7:10 po, po, është akoma më herët. Akoma dhe më herët <laughs> dhe ka patur trafik. Mm. Megjithatë aty janë duke u bërë punime. Në fakt uh, Ditën e dieshme ose të pardeshme kam dëgjuar edhe nga kolegia jon duke dhënë lajme se do të bëhen punime në autostrad, prandaj do të ketë edhe një lloj uh, trafiku po edhe bllokimi të rrugëve. Kështu mm -hmm. që keni kujdes. Ju që ndoshta keni planifikuar ose keni punën në në qytetin ngjitur, është rëndësishme është që duhet nise një herë, të niseni shumë herët sepse ndryshe nuk do të ia ja dilni dot. Megjithatë ne do të vazhdojmë sot me preferenca muzikore. Mm -hmm. Keni të gjithë kohën në dispozicion për të na nakë kërkuar këngën po, tuaj të preferuar. Këngën e preferuar që doni në këtë ditë të premte në klubin e mëmëjes ta shihonin. Do të kalojmë tek një tjetër këngë që është oh, oh, është oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, një një ose mos më vjen emri tani. Altin mund të më ndihmosh të lutem? Në fakt bëhet fjalë për Susie Quattro me Stumbling In. Me Stumbling In. Një tjetër preferenc. Mirë më njësë, dhe... jo më njërës Jeni me në të katërt Në shëshirën e në të katërve Mirë më njësë nga unë Suada <gjit> Dhe nga unë Rudi <gjit> Mirë më njësë nga u Flori Mirë <gjit> më njësë nga Tini Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes të dashuruarve dhe mirëmëngjes të pa dashuruarve. Mirëmëngjes të, mjë të, mjë të gjithë. Jo, dhe mirëmëngjes të dashuruarve me veten. Me, me vetën. Shumë e njëjtë me vetën, po me gjithçka që s'ka të bëj me një person që mund të kesh në pranë. Mëndova se me komshin. A ku i di, mund të jetë një dashuri platonike prartë që ke për bajt shtëpisë. Këti dashuri e pamundur, prandaj është vetë. Gjithsesi sot është e prëmtuar. Sot është e prëmtuar, është e prëmtja e 15 shkurtit. ë um... <laughs> Baj, ne rakordon shumë mirë Jo vetëm e ditën e preferensës Ditën e javës ku Ne plëtësojmë preferensë atue e muzikore Ta Por na rekordon edhe me ditën e, e atyre të cilët nuk janë në një marrëdhënie. Pra jeni vetëm. Ëm, <të> <të> uh, edhe ska asnjë gjë të keqe që të yesh vetëm, se pa. kjo fjala të yesh vetëm duket sikur, jo, je je më shumë miq, je më shumë familiar, por je vetëm nga ana sentimentale. A di si është puna, dikush ka thënë që nëse je vetëm, pra nuk je në një marrëdhënie, nuk do të thotë se ti nuk di diçka për dashurinë, se ti nuk e njeh dashurinë. Ndonjëherë të yesh vetëm është diçka më eurt dhe më e mençur sa të qëndrosh në një marrëdhënie fallco për shemb. Oh, Vërtet. Fundja Shë... dhe Osho ishte vetëm, kështu që. Eh, Osho, Osho. Osho imagjinoj gjithë jetën vetëm dhe ka shkruar gjëra aq Deshkruar... të mrekullueshme për dashurinë. Kësh, ç'është jashtë ti si besosh? Dashurinë për veten. <laughs> si mund të besosh njeriu që ka qenë gjithë kohën vetëm no, pra... dhe shkruan kaq shumë gjëra për dashurinë. E po, ff, nuk e di. E çuditshme është në fakt, por ose siç thot për shemb Maya, ai ka pas dashurinë e gjithë njerëzve, mm. të cilët me kalimin e kohës ka të kanë lëzuar e ka studiuare. Maja, Angelo, për shëmbull, ka thëmë të qëka tjetër shumë të bukur në lidhje me, me dashurin apo me dashurin që u falim njërësve, mm -hmm. ka thëmë që në qofë se ke vetëm një, një busqeshje, ruaj mm -hmm. ja atë për njëri unë që do, ose jepja atë njëri unë që do. Kështu që dashurin është shumë, edhe shumë specifike dhe është është me fat ai të cilit i cili ti falet dashuri, por mbi të gjitha është me fat ai që është në gjendje të dashuroj, mendoi unë. Mirë, të ndali si uh, për pak tek fituesi i kuizit për për kuizin e Fjalortsit. Po, kuizin e Fjalortsit. Ma në fund e kanë gjetur sigurisht pas shumë alternativave. Pra dhe një herë ishte shpjegimi i fjalës grua që shkon për të marr nusen ë uh, dhe që i qendron asaj pranë gjatë gjithkohës në dasmë. Hmm. Përgjigjet ishin të ndryshme. Kishte ndonjë alternativë për shembull di interesante un, mendova që Mendova se mos ishte krush, ajo. Ishte krushk, krushk. thashë unë. Jo, në fakt me krushqit. Është yeah. shpjegimi, uh -huh. po mendova që po ta thoja edhe me krushqit do ta lloj direkt se si cila ishte fjala, uh -huh. nuk kishte shumë e vështirë për dgjuesit tan. Ëm, uh, ka qenë për shembull shoqëroruese. Po, uh -huh. edhe unatë mendova. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Ka qenë dasmoresh. Mhm, interesante, po. Ka qenë për shembull majmaric. Ma Maria po se kisha dy javë tani ha ka qenë matrone nderi Matrona nderi. Mm -hmm, mm -hmm. Si fjalë italiane kjo matrona. A e di që më pëlqen ky ky ky si fjalorit sidomos sepse te, të rea. po ta zgjeron atë horizontin e e fjalëve apo të dikshetorit të thes të fjalorit që kanë mendje edhe është interesant. Për shembull, mirëmëngjes klubi i mësuesit, dikush tjetër ka thënë për shembull fjalën drikull. Shumë e rëndësishme ju lutem na dërgoni edhe emrin uh, emrin tuaj sepse gjithmonë mesazhet fshihen, kështu që Nuk mund t'ju shpalli Fituas. nuk mund t'i shpallim dot fitues. Ëm, uh, megjithatë, ja për mm. shembull, një tre personat e parë që kanë dërguar mesazhin, ka që kanë dërguar mesazhin. Ka qen Emiliani. Mhm. Mm Laura dhe Ermali. Unë shkoj me gocën gjithmonë, Laura fiton. Laura tho Suada. Ëh, uh, Laura Ermali ishte dhe Emiliani. Emiliani. Emiliani po themun. Emiliani thua ti ti ke shkuar në Ermal, le të them për Ermalin. Ti thuaj Ermali Altin, në fakt fituesi është. Në fakt fituesi është Dasmoresh nga Laura. Bravo, Bravo Laura. Wow. Oh yeah. je. Juos fjala, prandaj mëshë më bëri pak përsheqshur. Dasmoresh. dasmoresh, Dasmoresha, Dasmoresha ose Dasmoreshat. Un po i shënoj. Grua që shkon me krushçit për të marr nusen së këtij fialas tek. Po bra. Grua që shkon me krushçit për të marr nusen dhe që i qendron kësaj pran gjatë gjithkohës së dasmës. Oh. E vund Dasmoresh. Mm. dasmoresh. Dasmore, s'më kishë shkuar mendja ndonjëherë Dasmore. Unë e shënova në bllokun tim, kështu Tali, që. Tani, ëh, edhe ne fjalën, ne fjalën e disa ditëve më parë në kuçien e fialorthisë që nuk është gjetur, pa. e mbani mend kaqën Brendës? Po mbaj mend edhe na ka mbetur fiksim nësojza këtë se çfarë do thotë brent brent brent doni që ta, ta ndaj apo ta lëm përsëri si kuç un e them që ta ndaj sepse realisht është për të mësuar ashtu okay. nuk e kisha hasur asnjëherë më parë megjithatë përpara se të ndalemi te ky shpjegim sipas fjalorit të, si të gjuz shqipe do të kalojm tek një tjetër preferencë muzikore vetë te miqtan uhh dhe tek miqtan çfarë kishim altin Adriano Celentano Adriano Celentano Su ah, par. Per shëndesim uh, dëgjuesin ton që kërkoi Adriano Celentano per para kalojm tek miq. C'è c'è qualcuno che c'ha voglia di ballare? Si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di cambiare? Si faccia avanti, si faccia avanti. I funzionari dello Stato italiano si fanno prendere spesso la mano, iniziano bene e finiscono male. Capita spesso che li trovi a rubare e fanno cose che stanno bene solo loro a usufruire di vantaggi esattivi. Così abbandonano ogni tipo di decoro E si comportano come degli impuniti Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia Uh uh uh Io non sono mai stato un conquista, quelli che dicono che sono tutti uguali, quella non è la mia maniera di pensare, però lo ammetto certe volte l'ho pensato. I funzionari dello Stato italiano sembrano spesso personaggi da vetrina, sotto la luce sono belli ed invitanti, quando li scarti, poi ti accorgi che erano finti. Questa è la cumbia da cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Si dice sempre che ogni popolo assomiglia in tutti i sensi alla sua classe dirigente ma è solo un modo per generalizzare per scaricare la responsabilità perché la storia invece è piena del contrario di gente brava che ha ispirato altra gente ed è proprio quando tutti pensano a una cosa che trova spazio e una versione differente Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia Io non ci credo che tutti gli italiani saterrebbero la miantonei campi, infangherebbero il nome degli avversari, ma solo scopo di non averli lì davanti e comprerebbero la partita gli arbitri o in quanto arbitri si sarebbero a comprare, racconterebbero bugie su una disgrazia e l'occasione che fa l'uomo criminale. Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia ai valori della resistenza, ogni paese ha la sua rivoluzione, ma tra i valori che si stanno affievolendo, quello più urgente è quello dell'innovazione, l'Italia è un punto esclamativo che si allunga dal centro Europa fino all'Africa del Nord, siamo il paese che ha fondato un nuovo mondo, un grande ponte tra il futuro e Damarcourt, questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Cambia la combia, la combia di chi cambia, la combia di chi cambia. Se c'è qualcuno che si gioca tutto quanto, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti. Posso affermare che non sono un idealista e la politica mi scalda poco il cuore, ma a volte penso che staremmo tutti meglio. Se pretendessimo qualcosa di migliore, stiamo diventando un popolo di anaffettivi, stiamo diventando un popolo di compulsivi, stiamo diventando, lo siamo sempre stati. Io mi domando forse ci siamo rassegnati. Personalmente non lo sono gli elementi per poter credere che in tanti non lo sono. Ognuno fa brica da solo i cambiamenti e non c'è lampo che non abbia dopo un tuono. Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia.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 Vëmë në pah valoret e davë resistencës. La cumbia che cambia. Andrea Celentano, immad, gigant, 81 vjeç, milanese, i njohur i këngëtarit pra, i cili ka lindur në Milano. Uh, Vashdon të jetë enda aktiv uh, Sido mos kur ka kauza sociale Shumë të forta mm -hmm. E ngre shper zërin e ti Ajo shë si me... Mick Jagger i Italis Fiks, fiks <laughs> Dhe në kanalet 5 pritet së shpeti Shë të shfashen disa një film serial Me kartona për të po pa, e, e pash edhe mm -hmm. un si lajm ishte madje edhe në edicionin e lajmeve në në Itali mm -hmm. në në Venecia në çdo restorant dhe në çdo bar ishin këngët e tij sigurisht mund të ndodh ndryshe kur i kemi ne këtu s'do i keni në Itali mos harrojmë edhe filmat edhe të qeshurat pafund që na ka dhënë me rolet e tij shumë të veçanta megjithatë ne përshëndesim Erjonin që e kishte si preferencë muzikore sot ju rikujtojmë Sërdjitë Premtë është dita 5, është, është dita e preferencave muzikore sidomos për beqarët Si mm. Ti si da si kendo një preferenst për ditë në sot Mirë më në gjes, më gjes grupe, <laughs> Mirë më në gjes grupe Mirë më në gjes Pra po më bani beqarët me hater uh -huh. E botashi, dje më bajtëm atët të po pra, dashuruarit Në apëllëcit në zemra Në apëllëcit i zemra nga sot Nuk mund të diskriminojmë në kështu ha, <laughs> Sigurisht si Si jeti, mirus jovë sot, njer, se ne po thonim që kjo e premtja nuk e di, çik pak si ja, është pak, por ne se do ta si kalojmë. Ç'ke bërë, ç'ke bërë ndonjë gjë dje? Morë ndonjë dhurat? Hm. <laughs> e vuri në siklet big big. Së do të bëje këtë pyetje Flori. Po ju mëse un të përshem të lash një çokoladë tek tavolina. Hm. Se pastë kam marr Flori kam marr. Ka Apo ke yeah. kujtuar se ishte diku tjetër? Ua, Flori pse ti e kisha lënë atë çokoladë? <laughs> un e kisha lënë si davet. Un, më ke menduar kur ti do më bëje dhuratë një, një, një çokoladë. Shi... Ishte ishte racion i një javë që s'kishi të folur bash. <laughs> <laughs> dhe për më tepër, ky është fati të paturit kolektorit. <laughs> wow, po ti ç'bëre wow, wow. që ja the se faktikisht ajo ka menduar se ka ndonjësi fatizanta anonim edhe më kupton tani ti thua dheani, që i ke lënë çokoladë. Sa të prisja atë lloj shokimit nga. Po se priste më tani ai. <laughs> se pris dhe më. Kur pash atë reagim thashmë mirë po ja them se s'mund të mbaj ë uh, dor zemra në dor gjithmonë si bi. Oj si çfarë kanë një gjë interesante. Po më shumë ju e kë Adriano Xelendano. Dhe mm -hmm. ajo la situacioni politika në Kosovë, në, në, në, në, no, në, në, në, në, në Shqipëri, çfarë no. <laughs> ja, nuk është. Ës nuk është fare si, ashtu si. me bojra me me parlament të, të ngjyrosur. <laughs> Më mësoi, më boi gjithsamon e, e kuvendit si, si studion e Pikasosë kryeministri me boi nesër. Me bëra <laughs> ishte, nuk ishte më grushta se në atë parlament i po pra, cili po pranoj kuptoj pse reaguan aq keqishmë. Në atë në atë sh... parlament i cili mendohet të jetë një tempull demokracie kanë dhënë edhe vrasje her pas here. Është vërtet. Po jo, por prandaj po, pra, taj, po <laughs> them që nuk është <laughs> se është ndonjë gjë shumë e madhe tani, mund bëjnë sikur është vërtat, e kemi kryeministrin Sheqer që po na tret edhe jo pjesa pasaj mbetet për të diskutuar në çështjen e etikës sepse etika parlamentare është për tok far. Ëh, mm, e vërtet, kemi ende rrugë të gjatë për të bërë. Kjo është çfarë do të diskutuar. Megjithatë, kemi parë plot parlamente në shumë. botë ku plas ndo, plas këpuca, çizmja edhe jo vetëm, ë, kemi parë goxha, zënka edhe nga krerët e shteteve shumë të mëdha e më të zhvilluara, nuk është në një me gjë. Megjithatë, një kryeminist që, që përqesh një deputet, aq më tepër nën kryetarin e parlamentit, jam dakord. Për një çështje që nuk është në dorën e tij dhe është një fatkeqsi. Mm. ë, një çështje e artikulimit të fjalëve. Po në një që tjetër apo Paga shumë të politika e po pusuar E di, do t'ju thënë vëdhemi një story Të pakëtën me të farë flitet Edhe komentojnë në formën e një legjenda Në një hmm. kohë, ko, do më dhënë Në Spajnë, për para shumë vitash Në zonën e zona e veriut Flasin me uh, me tha Me tha Pra e Spanya Apo Po, po, edhe ta një E Spanjol Nëndahen në zona Edhe, në fakt ajo është Spaniqtja e pastor Edhe uh, Mhëm -hmm. Shumë vite më parë mbreti ndërkohë që lindi djali i tij, pasuesi i tij dhe fliste me th. Dhe vënë re që gjithë populli po po Po e komenton të sepse fliste me thë dhe poet alta dhe që bërri mbreti mori vendimin të gjithë do të flisni në mbretëri me thë. Me thë. Dhe që përja sa e kohë, Spanya flet me thë. Po të kishtë e gjënë edhe paloka për shumë mbret këtu të ne, do da kishtë të marat vendim të da shikojtë jo. flistim gjithë me thë. Se ti përte i shakas është realisht shumë fjuesë. Shumë fjuesë është. Po që ti të komentosh një person për një... Po Afekt, un un mendoj që diçka që nuk është në dorë nuk e kanë në dorë. Un mendoj që bukuria dhe origjina nuk është as nder, as thjesht ndonjë krenar, sepse është diçka që ne nuk e zgjedhim. Absolutisht. Mirë, nuk, do, na nuk, jo, bëlluet, Opa, do të na duajë që tikim sepse kënga ka gjithgonë që po luhet, po. Dhe pastaj do të kalojmë tek Isida me lajmet. Kevendras.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 no es que yo me he encontrado y sé que debo continuar Hora, tete i një minutë. And now, the news on Club FM. Lajme Shkurc, në radion kombëtare Club FM. Dëgjuhës të Club FM mirë njësë, ju një me lajme të orës tëtë. Kryeministri Edi Rama thot se të shtunën nuk proteston Shqipëria, por vetëm një kastë, si pas ti ka një përpjeket opozitës për të vepruar si pas një skenari Macedonas. Rama thot i bindur se nëse zgjedhjet do të mbajeshin të djelen, ato do t'i fiton të pa 200 partia socialiste. Kryeministri ka përstritur edhe njerë pjëtjen për berishën, po të me jepe i mundësia do t'aripjësja nëse familja ti e kalon do të oqani. Deputeti LSI së përparim së pa ju thase zbukurimi të koli i Kryeministris do të shembet. Si pas ti, Kryeministri Rama ka gjasht vite që nuk rinat të institucion. Aty ka piktura, ka basketbol, është një bordelo që nuk i takon të quet Kryeministri më. A të zbukurimin alla bordelo do të heqim të shtunën, vion deputeti LSI së pa ju. 11 vite më parë Kosova shpalli pavarësinë e saj. Në këtë përvjetor ambasadë e Kosovës në Tiranë organizoi një pritje me drejtues të institucioneve, diplomatë akredituar në Tiranë, ish president, zyrtar nga Kosova dhe lugina e Preshëvës, përfaqësues të biznesit dhe personalitete të medias dhe kulturës. Ambasadori Syl Ukshini tha se ëndra e shqiptarëve në Kosovë arrit pat shumë sakrificash duke vlerësuar edhe rolin e Shqipërisë. Në këtë përvjetor Kosova është në një moment historik pasi pritet të arrijë një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Zyrtarët e shtëpisë së bartë pojnë se presidenti Amerikan Donald Trump do të paralajmëroj për rezikjet e socializmit në një fjalim që do të mbaj të hënë në mbështetje të udhejsi si të opozitës venezueliane Juan Guajdo, i cili është njërë nga shtetet e bashkuar atashmës si presidenti përkoshëmi i Venezuelës. Vetë presidenti Trump do t'i bëjë komentet në Universitetin Ndërkëmtarë të Floridas, në në një fjalim që administrata ti vion të protestoj kundur presidentit socialistë të venezuelës Nikolas Maduro.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 ka qenë një nga ata njerëz që ka thënë dikur që nuk duhet a lejojmë asnjëherë të veten që ta përcaktohemi nga të tjerët, nga çfarë thon të tjerët pak a shumë. Edhe kiste shumë të drejt faktikisht. Kjo është një tjetër gjë që shkon për, që shkon shumë mirë me këtë ditën e njerëzve single. Ne përshëndesim shumë Gentin që e kishte si preferencë muzikore, ishim në Nirvana's Most Like Teen Spirit në klubin e Mëngjesit. Mm -hmm. Dërgoi themi mirë Mëngjes, edhe Eldit miku ton që raporton gjithë Në trafikun nga Radio Taxi Lux wow. Si e eld? Mi mëgjesi, si ori, mi mëgjesi Si a kalon? Në kuj e vendosë nër sot? Jezë akonisht mirë, dita djeshme Jezë akonisht fest, zjallat, të pakton Në kryshtet feste ka zja Dhe orë të pahë të mëgjesit wow. Dhe besoj duke me nduar të til Besoj dhe situatë ashtë pozitive Sëpse nuk ka shumë lefizit, dhe vizit Besoj festa E djeshme, i kalon njëzit edhe sot Më dhënë Gjelenas Tupi, sepse ndihet jashtëzakonisht në situatën e trafikut, çon mm -hmm. sepse dy akset kryesore duhet të fillojnë me akset kryesore se, sepse nga ato varen i pruentë të cilave uh, komandojnë ose qarkullojnë në kryqëtet pranë të rëteve. Aktualisht dy akset kryesore për momentin kanë qarkullim normal. Gjithashtu mm -hmm. rruga e Tursit fundi autostradës, zona e Laprazit, sepse vinë rresht një anë tjetër, rreth ndullimit i Zogut dhe sheshirinë linja shpërdarja e anonore dhe pjesa tjetër që mbetet për tu luftuar. Mm -hmm gjones për momentin nuk ka trafik. Edhe pista aty që u thon në rrugën Drita Jonë, drejt autostradës drejt Sis Skëndës, për momentin nuk ka asnjë lëvizje me trafik, është e pastë, dhe lëvizin pa trafik të të në momentin. E njëjta gjendje kombinat Pallati Mesir në zonën e e kanë të koordinuara bash paralelisht si ballë trafikun Florë në dy akset kryesore, sepse ato janë rruga Kavajës dhe rruga Durrësit i bashkon qendrën e Tiranës. Rruga Kavajës e, Kavajs, e për çira kuizime do të filluar nga kombinati zona e Verishtit rruga 3 dëshmorë mm -hmm. tani ishte mëtejme më e vogël që kanë qenë në kohën më, më parë dhe vazhdimi palladit në Shijdera vazhdimi pas autobusave kuizimi i drejtori drejt çellës për momentin nuk ka trafik ndërkohë unazë është ja, pjesa një. e lirë semidis Rrugës Durësi, dhe rrugës Kavaj, se është rrugëat tërë dërë kejgo, se së që një ofim unazën erej, një krajtë të cilës, për momentin vjen me trafik të rënduar, nga semafori pram palazi me Shqida dhe Britëk, Shqipoje ka situat me trafik të rënduar rrugëat tërë dërë kejgo. Rrugës mm -hmm. Pasani ka indinerar trafiku kërërit për të qëmë, nuk e koptojë si tjetë, Uh -huh. dhe, si tjetë qi, do me rrugënë Basanit, ka një prurit të jazdakonshme. Kva, duke filluar që nga restratullimit i sa uko. Dhejt e këfagotit e ekonomik, ka flux trafiku të rënduar. Tisa tjetë e nështë që akudushme, dhejt e pran liceo dharistik, dhejt dhej e pran qëndrës, dhejt e këruga George Bush, uh -huh. pro mehri përëgjitet me situatët trafiku. Shqivillimet e unad janë pozitive, janë shumë segmentet e unad që janë posh. Pra nuk shikon një të fare, duke filluar krujësimi të nëbosës format pasrë, të edhe këra udja dhe shi përfër dhe të ekstacionit të rinjë ka një prezent të numit mjetëve e pak kërjuar trafik në rrugën Sirikotra, të kruzimi që ndanë ishë zonë e përgojfejt me vazhimin dretu nadhët, mm -hmm. për momentin që këllohan pozitivisht. Edhe ka o tjetë e paralel, tuk e përfqyë rrugën pardyr, për momentin në të dyka adhesaj nuk ka zhullime me trafik, që është e pasaj gjithë rrugën pardyr, por dhe Bulevardi Shandak, që fillohan nga Ministrej Ashme, dhe i dhe Bulevardi dhe të Shmortekomit, që këllohas pa trafik edhe pjesa tjetë e Bulevardi paralel, Bajran Curi, që fillu në që të këpallati me që gjithën, dhe dy që të këzona e bryri, promenit që e këllohet lishëm dhe pa trafik. Ndërë kohë unë jam istacionuar të kështë shqitë, jam në fundin e rrugës për latër e gjepi, për shpisa që lidhën me rrugën dë shportë e gazë shkurët, pra të të tika e lishinit drejnë, shqitë shqitë shqitë shqitë, nuk ka makina përra të ori, pa? unë e shikoj që ka lo një Ndhe dhe të sot që e që e që në zonë e Tirana nuk ka trafik, duke përshqine A përshqin rrugën Sami Prajqin, por dhe rrugën Suleman Bervina që të zonë nga Shishu Wilson dhe i të kura Vasile që andë të dy kërat janë me trafik nërëm Pra një Tirana e Qep Dhe sot <degrad mythology> që pesa mërëshme deri vonë që zjati, pak nuk kam që që qërgullim Florim deri dhe, dhe thos një dhe mëmbrëm Dhe ka që një punë e jërëzajkonçme Në në në arti ka qenë te vana ka qenë shumë, shumë shumë shumë. Mm Oi, vetëm një pyetje, sot na na ka mbërritur një foto në WhatsApp ku thotë se autostrada rruga për në Durrës ë uh, është gati e bllokuar, pra ka shumë trafik. Po, kam një informacion edhe un, aty para të pijë Flori, mm -hmm. uh, janë dy tekzime që kanë ngushtuar lëvizjen e mirë. Është lëvizja që vjen nga Kamza drejt ndikalimit uh, që kanë lëvizjen e rrugës Durrësit, mm -hmm. por edhe pjesa autostradës pra, tash kur është ngushtuar me një korsi. Pa jonëse në blok kuaj fare, mm -hmm. është mundësia që të kalojmë vetëm me një kurs të drejtë-dursit dhe rruga paralele rreth pjesa rrugës 2 qores që na mundon edhe drejt aeroportit por edhe drejt dursit. Pra kanë punime ne kemi ne kemi marrë vetëm nga autoriteti rrugor shqiptar. Nga ka shreja që uhum. do kryen punime këtë fundjarë, pra të në të pjesë, tiranë durës, e dhe kamës tiranë, pra do kjetë punime, por për momentin, kjove të iqenis nuk ka kryuar, sepse në rrasë do kise blokime, do kise vje shmëriqët e mbi galimi, dhe të kse shqipojët do kise reflektim të situatë të trafikut, por jo, se nuk mund të kjetë probleme ose flukës të trafiku në të të në pjesën e bulevardit në pjesën Kupu, e autostradës Umbal, edhe në pjesën e rrugës Veriut për rrugën Kastriodit që fillon nga aksesi i Skandës deri pranë bulevardit Blu pranë qendrës Skandës. Pra, gjithë pra pjesa do kën ndikim. Dhe pyetja e fundit duke qenë se është fundjavë, njerëzit planifikojnë të udhdojnë në fundjavë dhe marrin makinat. Ka ndonjë informacion pak më të detajuar cilat do jenë rrugët që do jenë bllokuara për shkak të protestës? Po shpejtë shpejtë nuk kemi shumë kohë. Prof. Floreal Aktolist mendohet që uh, protestat do organizohet vedem në dhe të organizohet vetëm mm në bulevardin e Shërbëtimit, pjesa nga Kryeministria do jetë ekspozueshme deri tek de ura e Dardhit, pa okay. pjesa tjetër pra, pra vetëm në pjesën e bulevardit do të çarkulloj protesta e ditës së shukur. Pra bulevardit le të themi do të jetë i bllokuar. Po bulevardit duke filluar që nga Ministria e Rendit mm -hmm. dhe deri pranë sheshit nën Derea, pa pjesa që ndan presidentën me rrugën e Artur Frashë, pra që mund të dëgjojmë. Faleminderit, je fantastik. Biri dhe, dhe Burista dëgjojmë, ta dëgjojmë jo? dhe Burin një herë. Ta ktheve. Bravo. Si si Eldi nga Radio Taxi Lux, faleminderit Eldi. <laughs> Ditën e mbar. Ditën e mbar, ne do kalojmë tek Miq Shtat. Sotte ma non senza il tuo sorriso che come una cometa cancella il buio dal mio viso non sono stato senza te ma tu c'eri sempre sei bellita nel mio domani come fossi un seme sei cresciuta lentamente e l'agosto e ti ho sentita in tante mosse aviane le mani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 Cercavo nei tuoi luoghi, quelli in cui andavi sempre, ma l'amore non muge agli occhi, hai l'odore della mia vita. Ed i cose da scoprire, di una notte a stare sveglie e poi buonanotte al sole, tu sei come il mare, volevo dirtelo. Nascondi la parte non le cose quando i nga Ermal Meta ishte një tjetër preferencë muzikore që na mbriti në klubin e mëngjesit. Sot është dita e premtë, është dita juaj. Mm -hmm. Dita e kujdo që ka dëshirë të dëgjojë këngën e ditë preferuar në Club FM Radio mm. Kombëtare. 104 është frekuenca apo çfarë do lloj frekuence qytetin tuaj, tue. sepse normalisht ato edhe ndryshojnë, por është shumë e rëndësishme të ju kujtojmë edhe faktin që mund na dëgjoni live. Mund të futeni pa. në www.clubfm.al. Aty keni uh, radiostacionin Live që thot Sektori. Ëh. Mm -hmm, mm -hmm, uh, kështu që ose në rrjetet sociale, në profilet e Club e Fem në rrjetet sociale, në Facebook mund të dërgoni dhe aty kërkesën muzikore, mm -hmm. mund të shkruani titullin e këngës, ne do ta marrim direkt edhe DJ Altini <laughs> do t'ju plotësojë dëshirën. Në fakt është shumë e rëndësishme që edhe ta përmendim, ka patur uh, vazhdojnë akoma mesazhet ju e dinit tashmë jeni mësuar që te klubi mëjesit uh, ka mesazhe uh, uh, pafundë për preferenca muzikore, kështu që nëse nuk ju bie sot Rasti, e prejtë që aty të rrvjeshtme. A pjurri kujtojmë se në orë nëndë do të kemi tëftuar Aida Baron. Mm. Uh, Dua që të kujtoj se Aida mori edhe të shpimi si përkëtujesja si më e mirë në, mm -hmm. në djetor uh, të, të vidi që kaloj. Dhe është realisht një përkëtujes e shkëllqyër. Uh, kështu që do të flasim pak për librat. Librat. Tre ujshit e vegjit, por mm edhe për librat nga butimet, Pegi. Sa qëtë sa xhef. Unë jam të kalojm pak te quizi, kemi hapur një quiz mm. dje. Ëh mm -hmm. folëm pyetja që ngrihta ishte, cili ka qen profesioni tjetër i Natalie Portman? E dini që ajo është një aktore shumë e njohur, ëh mm -hmm. uh, e ka filluar karrierën që në moshën 13 vjeçare dhe sigurisht është imazhi shumë kompanive, ëh uh, brandeve të ndryshme, po kryesisht atyre kozmetike. Megjithatë ka në një moment të jetës ka bër përveç aktore ka burrë din profesion tjetër. Kështu që cili është ai? Dhe a i recutojmë? Tham që do të marrë një check-up nga klinika Vital. Mhm. Mm yes, vërtet. Spitali Amerikan. Amerikan. Po. Dhe mos harrojmë që Natalie Portman faktikisht listohet ndër ato yje të Hollywood, emra të kinematografisë ju që kanë qenë me një nivel inteligjence të lartë, kanë studiuar në një kolegj shumë të mirë, pra kanë mbaruar shkollën e lartë mm -hmm. dhe një nga ato yjet e kinematografisë, të, kinematografi, të kinematografisë me me trut plot kur themi ne me mend mm -hmm. plot, jo vetëm me talentuar si aktore, por dhe shumë e zgjuar, studentë, studentë shumë e mirë, kaqën, kjo kjo dihet. Me këtë ka lidhje, po jap një ndim atë, meqense me... me... na vjen një mesazh për shemb, po, na vjen një mesazh nga një, mjë një mjë djues në Zvicër. Po. Mm, As awesome. sa bukur. Ah. A uh, fot muratore ka punuar? Jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo. Ja, ja. <laughs> ajo do, ndoshta do esaj të ishte ëndra e saj në sirtar të punonte murat, muratore? Po, ka bërë diçka tjetër. Sigurisht që s'mund punonte muratore uh, nëse ka studiuar në Harvard për psikologji. Aty ka studiuar në Harvard. Është shumë e rëndësishme të rikujtojmë edhe uh, alternativat që kanë mbritur dhe, kanë qenë balerinë, kanë qenë uh, psikologe, psikologe, modele. Uh, ajo nuk ka studiuar për psikologji, por nuk e ka ushtruar mm. asnjëherë profesionin atë. Kështu që kjo është një ndjenjë tjetër. Po. Por, Por ka patur, ka bër një punë që ka patur lidhje me psikologjin. Po, mirë. Por jo psikologje. Jo psikologe. Mesazhet po vazhdojnë, po vazhdojnë <laughs> më tej. Të... 069 2070 222. Ë <laughs> uh, do të fitoni kontrollin e plot në Spitalin Vital, që tashmë është pjesë e Spitalit Amerikan. Klinikë Vital, po. Edhe që Super. keni keni do të bëni një kontroll të plot. Të gjak, plan. të gjitha, të gjitha, të gjitha çfarë janë të nevojshme, se duhet përpara se të fillojë kjo periudhë e ndrymimit të gjakut, të po, dhe Klinika Vital është e hapur nga ora 8 e mëngjesit deri në 8 të po, kështu që keni mundësi të shkoni ku të kon, doni. Tani dua të, të jap të shpjegimin e fjalës uh, në fjalor uh, që nuk no, u gjet. Nuk, nuk do ta vazhdojmë. Na e plasë shpirtin, kemi pritur deri tani. Nuk do, do ta vazhdojmë, nuk do ta vazhdojmë vazhdojm, vazhdojm, uh, sepse e kemi lënë që do mësojmë edhe disa fjalë të reja. Po, <laughs> absolutisht. Por fjala miq është itch. Itch, itch, itch, itch. Oh. Itch. Brandus. Po, është ë brandus. Edhe një fjali për shonë ku mund të përdoret, si pas fjallorit, është baklava me dy iqa. Baklava me dy, me dy iqa. iqa. Po. Hmm. Nuk e kësha të zhuar aso njerë. Për para her. ka gjell. Dhe më thënë gjell, një përshkrim uh, për qipjeguar po, se... Po, që i përket kulinarisë, mm -hmm, po themi, apo mm -hmm. asaj aspekti. Baklava me dy iqa. Baklava me dy iqa do të stot atre baklava me dy petë, si i bje... Ndo shta me dy shtresa. Po baklava me dy, baklava me dy shtresa s'ka. Mund të jetë ndoshta baklava me dy shtresa? Po me dy shtresa, se ne, ne, ne si që dim baklava ja bëhet me dy zet pet. <laughs> Shtu që tani me dy, qa me dy, dy pet. Zete, qa me dy zetet, qa s'ka një gjuar me një qindet, qindet, qindet, një zetet. Po presjes qa, <laughs> vetëm baklavaj qësë është a buk me shërbet. <laughs> pra... Gjisesi, kjo është fjalla iqë. Kështë që sjë e kuptoni edhe se ku mund të përdoret baklava do. me diça. Ende të paqartë kemi, më gjithashtu kalojmë tek kuizi tjetër. <laughs> tjetër. Meqë do të kalojmë tek kuizi tjetër. Uh, kuizi Natalie Portman vazhdon të jetë i hapur. 069 2070 222 dërgoni përgjigjen tuaj dhe futoni kontrollin e plotë në spitalin amerikan. Cili si ka qen profesioni tjetër i Natalie Portman edhe pse duhet thën për një kohë të shkurtër. Mhm, mm për një mm -hmm. kohë të shkurtër. Okej. Okay. Kjo uh, ky kuiz vazhdon të jetë i hapur për së gjithë check-upin mm -hmm. e plot në klinikën, klinikën Vital. Vital, klinikën më të re pranë Spitalit mm -hmm. Amerikan. Ndërkohë, ndërkohë që për të dhënë edhe edhe një çift biletash për Cineplex, mm -hmm. hapim edhe një kuic tjetër? Të të I jepi. I thjesht, sigurisht. Mhm. Mm Atëherë, ku gjendet? Pylli më i lasht i gjithë botës dhe si quhet? Pra Ku gjendet pylli më i lasht i gjithë botës dhe si quhet? Liçeni artificial dhe ka bër Lalieri? Jo. <laughs> aty ja, aty <laughs> afër, por jo Flor. Aty do ket mbjell edhe aty pem Lalieri te ky pyll i lasht. Liçeni i Farkës? Ju ja. afroven shumë sërish, por jo. Jo. Edhe pak, edhe pak. <laughs> Mos ndoshta është në një liçeni ri që do mirëtohet. Këshari. <laughs> A, ja, nuk e bashkas kjo. Kisë si, e e para një herë dua të përshëndesim kolegun ton në makinën me dy timon Ankel Demin, po pse më kujtuat të thosh. Përshëndesim shumë. Shum. Bashkë me Zhakun. Më vjen shumë shum gën. Një dyshë e papar. Ë, uh, më kujtuat sepse po lexoja një lajm në fakt çfarë është përdorur në parlament këto kohë të fundit. Nga mm. mm. send nga sendet, <laughs> sendet që jam, jam hedhur <laughs> dhe duke qenë <qështë laughs> se emisioni në Radiotelevizionin Shqiptar është në kok, pra që duhet të gjesh çmimin e, po. e produkteve. Po vendoja që të bënim edhe pak këne uh, sa shkon ëhet uh... në lavatrishe këtu najra që... <laughs> i ja në mëntaj. <laughs> por por për shkak usendet që janë përdorur në parlament. Çizme. Uh, në parlament ose ndaj qeverisë. ë uh, një ka qen çizme nga Monika Kryemadhi. Gjithë mm -hmm. garderoba e Monika Kryemadhi. Birin tani në kok. Sa ka shkuar, uh, domethënë sa ka qen çmimi uh, i çizmes. Po i jeni firma ato. Jepi sua dashpejt. 1200 euro. 1200 euro ato. Shishin firma. Mirnish ato Ferragamo dolën 700 euro gjenta. 700 euro totaltini. Ë un them 540 euro. 540 euro? Jo, në fakt sepse Monika Kryemalli ka thënë që kanë qenë kputsë shumë lira. Po prandaj pas ka hedhur ajo. Pas nduajë që ngjiten me të shtrenjtë kinezët që ngjem rëndom. Ktu është shpreur ajo. Megjithatë do të kalojmë në një tjetër 1000 Pa, mjeli është hedur kërë ministrit wow. Po do të kajrem të këmjeli Sa kushton një pak o mjel në Një qin lek Duet i qoj mame një mesajsh, da një se unë kam kohë që nuk bej Një qin lek 800 1200 1200 dëtë aldini, 800 dëtë suaga 1200 dëtë aldini, në? Po, 100 të reja e kisha fjallën Një mil lek të vjetra 800 dëtë qin Në fakt të rej ju ke një thëm përgjigjët të sak Fitoni nga një lavatrin Wow Sa që Valenderi E dimse, sëpse nga që sigurisht qëmimet e mielit janë të ndryshme Mund këta dhe miel me 1200 dëtë Mjaft e thendë, absolutisht sa më kujtoha dhe batuta e famshme e Kadri Roshit që ka thënë, po ky qen ka miell moret. Dhe dente. në fakt, në fakt Definirë. ka ndodhur në prillin e 2018-s kur Flamur Noka i ka i ka hedhur miell kryetarit mm, mm, okay. të qeverisë së Shqipërisë. Një tjetër është vezë. Sa sh, veza. sa shkon një vezë? Po ti et fshati është 200 lek kokra. 200 lek në pesë ditë, 25 lek. 25 lek thot Rudi? 60 lek. 60 Gjash... Ja si aty nea, domethënë 60 lekë të reja kanë fjalën. O Altin po, në fakt 10 vjet të vjetë, të vjetra. 60 lekë të vjetra. Domethënë 6 lekë të, lek të reja shumë. Shum. Oh, ah, o Altin po, ç'është kjo? Pse është vez strucci kjo? 6 lek, nuk nuk nuk 250, të... po ja u themun të saktën sepse përpara një katër ditësh mora vez fshati nuk e kuptova domethënse 25... ishte 28 lek o 28 280 pran 280 po pra 25 pra. e, pe, 208, e kam dëgjuar nga mami që mi bën reklam gjithmonë se është vez fshati ajo që po <laughs> 25 lek zakonisht është çmimi zakon i zakonshëm i vezëve të fshatit por më duket se në sfond jemi duke dëgjuar këngën e preferuar të Florit ë që oh. Uh, Nothing uh, breaks uh, like a heart uh, A ma në flori në droja Se rëdishëm me këtëm Miley Cyrus dhe Mark Ronson Nuk të bashkunim Gati për të cërështë që juar Në rëdhën këmëtar Kja për Like a heart mm -hmm. Another yeah, grave like a heart Cold we'll with each other colder as ice and high and dry the diesel wind is blowing It's blowing Remember what you said to me you were joking love in Tennessee and I old in You better know in Rather mm -hmm. nothing nothing nothing going to save us now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 jo nuk thuet nuk thuet si zemra mm, asgjë nuk thuet si si thuet zemra edhe yeah. është e vërtet është e vërtet dhe kjo këngë ka 60 milion klikime deri tani 60 milion kokë klikime jam imagjinoni ëh do të thonë jo po çtuar këta tanë marrin nga 100 milion klikime 69 Po <gjë> <të> pra mos e hiqim një notë. Noizia ka kaluar kësaj, absolutisht. A, A disi më pëlqen ky Mark Ronson se nuk bën muzik shpesh herë, është goxha. Pra është bën muzik zgjetur, po ndaj kaq pak. Por e profil të, të ulët mba shumë, po që del her pas herë dhe e bën një këngë tamam që mbahet mend sa të jetë koha. Tani përpara se të vazhdojmë dhe të klaimi, nuk mund të të ripa e thënë dje kam dëgjuar këngën e re që ka lancuar, që ka publikuar Z edhe Katy Perry. Ishte e bukur. Ishte goxha e mirë. Mm, Zë dë shumë i talentuar. Goxha e mirë. Dhe klipi ishte shumë i këndshëm. Shishin. Po, do ta shoh. Dhërkohë, ë një pyetje tjetër të radhës me që ishim duke folur me këto produktet që përdoren në parlament. Kryesisht pa, në parlament. Po, është si te supermarketi. Po. Ë uh, madje madje u them, le ta bëjmë një sugjerim. Pse mos të bëhet një herë ky parlamenti jon të mblidhet në një supermarket? <laughs> ta propozoi si projekt tash zhvillojnë një seancë nga një supermarket po thuati. Po, po ati. një seancë në një supermarket me këtë rast i çojmë edhe në parlament, i çojmë edhe në supermarket kuptojnë çmimet. Me këtë rast i ushqem edhe mirë që të kenë fuqi të, të zbrazën më tepër vrer aty. <laughs> të kenë më shumë fuqi të hedhin vezën <laughs> sa më <laughs> shumë alternativë hedhë aty. Po, po, po, po. Pra uh, deri mm -hmm. tani janë hedh këpucë, mjell, vezë dhe i tutjehemi. Tanë, ndalojmë, po, vezën e tham, kemi salcën. Oh, salca salcë e linditës po, po salcën e. Salcën e, salcë. salcën e linditës që ja hodhi studentja. Bukur, po? bukur, bukur. <laughs> bukur dhe. po. Ëh. Uh që -huh. ishte shumë e bukur po, të thotë bojë, bër... e kupton, do të thënë s'ka nevojë as të blej bojë aty këshu. Pa pa pa pa. Salca, edhe salca në këto çmime variante sa? Po 1000 lekë. Të 1000 lekë. Edhe po. Të 1000 lekë. Tani. Një tjetër. Sa mendoni që është salca? Një mi lek Një mi lek, thëllë suada uh, Shisha një qinte shtatë djetë Vëtë mos përmënd Tu beti një qinte pësë djetë Oke, okay, super <laughs> 110 më ndaju nga kjo salcë e lir. 110 shkolaltini. Në Ekonomik... fakt salca ka qen pak më e shtrenjtë ashtu, sepse ishte salcë nga ato italiane. Ëpërzjedhur. Ëpërzjedhur. Për... Pa nuk e themi do, por bim <laughs> i izraelit mund të hedhësh ti salcë do si do. Kur ajo kishte atë çantën e që bënte disa qindra euro, që unë <laughs> <laughs> <laughs> komentova më parë. Madje madje edhe unë do të sugjeroja të kishte përdorur atë salcën që është me domate të pa prera, pomodorini, po, po, po. ato më të, të shëndetshme, <laughs> ato që janë ta E... atoj me të cilat pastat bëhen por me që jemi në një emision dhe <laughs> me kohë këtu te klubi mëngjesit në këtë momente ëm uh, u them se të pyesim Kelin me që merr dhe me Gatim ë <laughs> pra sa shkon po jo ja, uh, ka filluar pa, kjo sajtë është rritur është rritur çmimi ka shkuar në 160 në 180 240 170 e mora un po do të them shishën para disa ditësh dohet duhet i bëjmë një telefon ti... Kelit ta pyesim për eksaktësi ja ti Rudi nuk po ndarë sajtë Do si do Jo, re, gjithi ma shpjeguan shmimin Më tha, është me bazilik, jo është me bazil <gasps> Nu këtë okay. duat, duatë të thjërës <laughs> Mirë, dhe tjedra është Dhe boja. tjedra është boja Boja, po sa kushtu një stir laps Ej 200 lek. Po mund kjo të kushtuar goxha se mund të ngajë jo stilografit përfill. Tani boj stilografi apo boj po themi një rezerv për një stilograf. Tani ju skinën e keni par, kështu Ishten që është mbushur në një shiring. Po. Un mendoj që janë përdorur 5 fllogë bojrash. 50 lek do të them un për mbushjen, 50 për rushjen, një mbushje. 1000 do them, mund të jetë. 1000 sot suda shumë i ja arritë çmimin. Opozita është në opozit tani. <gjë> nuk nuk kanë ai shumë para për të shpenzuar. Në fakt edi balo ka ishte cilsuar si një nga deputetët që kishte kursyer shtetin dhe parlamentin e Shqipërisë, nuk mm -hmm. ishte marr as dieta, as një gjë nuk është përdorur as makinën e parlamentit. Ai dhe kryetari i mm -hmm. parlamentit. Shumë mm -hmm. uh, sta mirë. Stamir do ishte sigurt na jepte ne makinën. E përdorim ne për një fundjavë. Po. Erdh i fundjavë, po miq. Nuk do të dësh të. Mirë, këto ishin pak a shumë produktet që ishin përdorur ta vërsiment Flor. Uh, këto pistoletat, plumbat nuk janë aty apo? Po. Ja, ja nuk janë, nuk jam atë. Shi ju ata mos na i kujto këto që në pikë të mëngjesit. Ne kemi një çik më pozitiv. Le tiemi. Jo, ne vetëm ato që nuk mund të jenë aty sepse normalisht parlamenti i yni shëndetshëm duhet të promovoj llojet e këtyre armëve që janë sa më sa më po themi miqësore ndaj ambientit. Pra, kuptë, <laughs> salcat, këto gjërat janë, janë shumë, më kupton, janë gjëra të thjeshta që nuk nuk dëmtojnë, por vetëm zbukurojnë pak aşëm. Hedh njeri një telefon, thëmë unë, për shumë të amare telefon të tja ta juaj kolegur me telefon i dhimsat ky smartphone absolutisht un nuk do ta harroj kur nje plan nje moment te kyte vërtitjeve ne ajer kapucen etj çizmen etj mo kujtohet diku ne nje moment ne parlament njeri nga ata rrohet Irin te kryeministriton me nje çadër aty <gjuhi> po sa bukur thash po bieshi ne parlament me çadra aty se hidheshin jo veze jo domate çfar nuk i hidheshin Po domate sian hedhur e haset ja me siguri po jamë sigur që po edhe vezë edhe etj etj si çipi për modiflorin tani ta përshëndesim çike dhe mondën se monda për shumë na tha që në gjuhën e përditshme apo në këtë të folurën e përditshme iç çënka e njëjta si harxi pra harxi i prekut harxi specave të mbushur pra ajo e për çka harxom domethënë për të bër për një ato gjërat që mbushen po dhe fjala brandës tani Paka shumë ka një kuptim logjik Kër me ndonë hargjin atë të, të brendshmen që i futet Brënda aspejcit kër e mbush Brendësë Ka kuptim Suada po, punojnës e socialja Ka punuar në teleportman? Jo, nuk ja. e qënë punojnës e socialja mm, Më suese? Jo, mm, oh, jo. Psikologë e ka ardhë për sëri Po e kemi thënë që psikologë nuk është më një alternativ E ditëvar Po themi që Ledë rrimë në lëmin e mësuësis, po jo mësuëse të po mamë. Oke. Jo mësuëse okay. jo ja, po, dhe ka lidhje me psikologjinë. Po të pak të një Potanis, jo... Po të anjës mësuëse nuk më rritë, sëpse nuk ka qënë të mamë të mamë me tjë. Skenarist? Ja. Ja. Pra ju nga Ana e Artit e ka fjalë nësuj, dhe kjo është një ndimë që po jepë. Avokate për drejta të kafshve? Ja. Ja, ja, ja. Mbetemi këtu pra... E, po nuk është sa që thjesht të marrësh të fitosh një një kontroll. <gjohet> Ta. Tekse tek te linja vitale kaq Ta thjesht. Tanë, rud tjetër për shembull për Kuisin që ti ke hapur. Absolutisht. Ëh uh, Tonga në Alaska. Jo. Jo. Nuk ka. Të lë më i lashtë i gjithë botës. Wow. Ëh uh, tjetër për shembull. Um, Ëh. Nuk ka ardhur kjo Tonga's Forest disa herë nga Alaska, po jo, jo nuk është. Jo, nuk është. Jo. Nuk është, nuk është. Rud. Jo. Mos u përpiqni me tongasin. <laughs> Mos u merrni. Daintree Rainforest, Australia. Kjo është përgjigjja. Nuk e wow! di. Daintree fakt... Forest North of Cairns. Kjo është faktikisht ky është emri i plot i pyllit. Mm -hmm. Daintree Rainforest North of Cairns në Australia, në Australi pra. Dhe wow, e ka gjetur? Është Alkiti. Al Kiti Al Kiti pera. Al Kiti Urime ka dy bileta për në Cineplex edhe ka Super Premiere këtë javë uh -huh. që prej ditës së ente, prej ditës së dieshme. Ka mund të mund të ndjekësh në orën 9 të darkës Berlin I Love You apo ka Alita Better Angel ku ka edhe Dua Lipa nëse uh, ke dëshirë ti dëgjosh zërin nga Colona Sanore dhe Ship and Wolves Pick Deal. Për momentin edhe lista vazhdon me me filma të tjerë. Filmat e tjerë nga javot e kaluara, kështu që Urime, dy bileta për sinemë kompleks për këtë javë për Bravo. Ty. Wow. Mirko, dua të ndalem tek një, me që jemi në këtë ditën e 15 shkurtit që është pak dhe e beqarve. Ju ri kujtojm gjithashtu që keni të gjithë të drejtën tuaj për të kërkuar uh, këngën tuaj të preferuar për ta luajtur sot në klubin e mëngjesit. Por një djalç ka ndodhur uh, ka shkuar në vendin e tij të punës, është ulur uh, tek bari poshtë dhe ka gjetur një tufë me lule. Djal, një djal, një djal, oh, një tufë me lule. Çfarë po surprize. <laughs> ka gjetur një tufë me lule. Mos ishte ai që pashu në rrugë dhe rinte si pemë aty shonte. Jo, nuk ka ndodhur <laughs> këtu, ka ndodhur në okay. një ja, vend tjetër të botës, pa. Okay. Dhe uh, lajmi është publikuar sepse uh, ky zotëria e ka marë buqetën shumë i lumëtur, ka shkuar lartë të këta volina, është u lupë për të punuar, e ka postuar në rjedin e ti social, dhe i ka komentuar, drejtori i burimeve njërzore dhe i ka thënë, po t'i gjdo me atë buqet, sepse ajo buqet në fakt ka qënë për një tjetër punojse, një cila ka marë leje në lindjes. Hei, <laughs> dhe, edhe leje në lindje. Dhe sigurisht që Helion, qëhet djali në fjall, mm -hmm, mm -hmm. e ka kuptuar që ka bërë nj Zonjësht tëtze? Zonjësht tëtze? Më stucha, dje po shikoja që ai 1000 keshaj me që e ndjek në Instagram, ta morra telefonin nga hiçi dhe më than kanë ke një buxhet me lule. Dikush a kishte dëguar kapi? Vërtet ë? Ai kishte edhe numrin e saj të telefon, do që të ngaturam në një numër, fati i saj domosdoshmë. Po jo, ksa i thon, kjo është nga ato epic fail, pra nga ato dështime të mëdha që ti i lumtur, thua ti kush është menduar, por mua se s'kishte as busull. Edhe kjo më kujton pak eventin e Çmimi ve Oscar para dy vitesh kur në fund që ishte çmimi më i rëndësishëm për filmin më të mirë u dha gabimisht u ju dha la la lendi ndërkohë që fitoi Moonlight nëse e di. Është vërtet, është vërtet. Apo edhe në rastin e Miss Miss Botos kur ja dhan filipinëzës por ndërkohë e mori difus tjetër. Janë gjëra që ndodhin, këto i kanë ndodhur edhe produksioneve shumë të fuqishme shqiptare. Jo më Do të kalojmë tek Miss Tan se erdhi biçikleta së bashku me gjitha alternativat të që vjen për ju dgjues të Radio Kombëtar KLB FM oh, Hush by the spirit a difficult year tears don't pray in a sense it done trust me. Në klubën e mëgjesit është ora 08.51 minuta është e premte Pësëm djetë shkurt Tham që është një ditë Ka koma njerës që E të cilësuar se si dita e besharve Ka koma njerës që qi duan të shkoj në punë në këtë momente. Po, janë duke shkuar në punë më sa. Janë duke shkuar se të do njerit të, të shkojnë në punë. Kjo s'e parandosh. Edhe madi disa janë duke mbërritur tani sepse jemi 10 minuta përpara orës 9 në fakt. Po kam një dyqan lulesh ku kaloj para për para të cilit kaloj çdo ditë mm -hmm. kur dal nga shtëpia. Edhe gjithmonë aty për jashtëa kur ekspozojn këto saksitë ndryshme me me lule me të ndryshme. Saksitë. Sak saksitë kisha përdorur si ja një nga një prityre që gjithmonë më ka tërhequr vëmendjen ka qenë bonsai ka qenë lulja, lule se lule nuk mund ta quash ajo është bimë bim. por një bimë shumë e veçantë që duket pak a shumë si një si pemë, pemë vogël Bravo se si një pemë në miniatura i them un pak a shumë lulja e jetës. Bonsai, po lulja e jetës është një lule shumë e njohur japoneze dhe edhe mua i jashë zakonisht shumë dhe kam dashur gjithmonë të kem një të tillë, ndoshta në shtëpi, megjithëse ajo do shumë për kujdesje mesa duket bonsai. Se bjen shumë dhe njëkohësisht është edhe goxha e kushtueshme. Un pyeta për një për më të vogël që pash aty një ditë dhe ishte 60000 lekë vetëm a, një saksi me një Me një bonsaj të vogël Me gjitha të pëse thash këtë gjë mm -hmm. Në fakt, në fakt Qfar ka ndodhur Jashtë jash Shqipëris Po themi Një një njarje një që më të roqivë mendjen Të pak të në shtatë bonsai Pra shtatë lulle si këto që përmenda Shtatë bonsai jashtë zagonisht të vlefshme Qenë kanë vjedhur në një dyqan Pra në Tokios Në Tokio në Japoni wow. Dhe pronarët e këti dyqani Që buri dhe gruaja të dy uh, Se i, i mura dhe fu, Fujumi Sepse kanë dhe pa kemra delikat mm -hmm. japonezët <të> Kanë bërë një apel shqipër shum prekës për vet hajdutët e e 7 bonsajeve që janë vjedhur. Ata kafshin lulet para se dëgjojnë në shtëpi. <laughs> jo, mos gzofthi. Jo se i dua. Nuk e diertas. Ëh, të dy pronarët burrë e grua kanë thënë, ata janë si fëmijë 400 vjeçar sepse bonsajt janë galulet të... më të vjetra uhum. në botë. Jetojnë me qindra vite, nëse ti për kujdesesh siç duhet për ta. Ata janë si fëmijë 400 vjeçar, ka thënë çifti i pronare. Dhe do të vdesim për një javë nëse nuk i trajtoni si shduet Nuk ka fjal për të përshkruar se si ndije mi ka shkruajtur uh, qifti i pronarve Një ekzemplar ishim pa ku ju një per që është pikërish një nga këto tipet e bonsait Ndërmë të kërkuar i të faktikish nga gjitha dhuruesit e bimës e bonsait no. Vlen të pak të nbi 90.000 dolar pra Shinpaku Juniper është emri i këtij lloji bonsai mbi 90000 dollar. Dhe ndërkohë 54 vjeçari dhe gruaja e tij, pronarët, janë pjesë e një familjeje që kanë qenë shumë të dedikuar për kujdesin ndaj bonsai-t për breza të tërë dhe zotrojnë të paktën 3000 bim në kopështin, në kopshtin e tyre ku rrisin edhe bim të tjera. Bon. Përveç vlerës së konsiderueshme ekonomike, bimët janë edhe pranë zemrës së tyre në vlerë emocionale, pra. Mm -hmm, mm -hmm. Ne i rritëm ata si fëmijë tan shifti. Edhe ju kërkojmë, ju lutem që të na i ktheni. Ndërkohë uh, autoritetet japoneze dyshojnë dy se personi përgjegjës për vjedhjen është një hajdut serial i specializuar në Beto vjedhjen bonsai. e bonsai. Po. <laughs> <To! laughs> Okej. Okay. Në nëntor në fakt, në vetëm në nëntor para disa muajsh, tetë lloi të tëra të specieve Shinpaku pra ishin zhdukur nga një tjetër dyqan në Tokyo. Çfarë fatkeqësie, sepse i marrin po puna është që janë kaq delikate dhe brenda një javë mund të vdesin nëse nuk përkujdesesh siç duhet për ta. Mirë, ë uh, me që jemi tek Bonsai. <laughs> bonsai. Carlos unë mesazh për preferencë muzikore, ë uh, në fakt është nga inxhinieri dhe uh, dedikimi i vjen për kokë shkurrën. <laughs> Inxhinieri wow. bën një dedikim për kokë shkurrë. Për kokë shkurrë. Thotë i them se kam shumë xhan, thot. Po xhan ama jo më shumë. A, a. Ai sigurisht i na falënderon kalen... për çdo mëngjes që kalon me ne. Ë, por kënga që ka përzgjedhur është nga Oliver Nelson, Found Your Love. Apo jo Altin. Esax, okay. takzoi kokë shkurrja. Gave us <laughs> the shot of my life. And if you love me for a minute with my life To Flori and the crew On The Morning Club On Club FM Albanian National Radio Mirë mën gjesë, mirë mën gjesë të gjithë dhe ju që jeni zgjuar tani Jenin orasht 9 e 06 minuta Jenin valet e radios komtare Klab FM 100.4 raport Shfar dëlloj frekuen se që të tintuaj në klubin e mëgjesit Flori and the crew Me Rudin, Suaden, Altinin Hello no, Dë mi të gjitha Mi të gjitha Aida Baro Eee hey! Mr. Gen. Mr. Gen. Ja, ju uroj shumë suksese sepse është hera e parë që un jam më juve, me mm -hmm. me isha mësuar me Blendin, me Jerin prej vitesh tashmë, por ju uroj shumë suksese dhe forcë rragaci. Shumë faleminderit. Ve... Yeah. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë kënaqësi të të kemi në studio, një përthyesë të një niveli shumë të lartë shumë edhe që na ke sjell plot botime të këndshme për të lexuar për të gjithë shqiptarët. Ju vin ju na në fakt vi do doja të vija unë me lajme të mira, po edhe ju më ofrisni me lajme shumë të mira. Absolutisht. <laughs> absolutisht. Uh, unë fakt jam dalur pak tek libri Arm Pushimi i Primolevit, ti ke fituar edhe çmimin. Po, <hým> <hým> uh, shumë falënderit. <hým> uh, por uh, ne sot në fakt jemi me Aida Barum për librin Tre ujqit e vegjël. A oh, është një tjetër për rradh? Është është një tjetër për rradh, po. Edhe kjo më, uh, nga i libr tek uh, tre uçi të Vegjel që është për fëmijë, ti ke një dashuri shumë të madhe për fëmijët? Ë uh, normalisht që po, po nuk përkthimi i librit nuk është i imi, un jam uh, punoj domethënë jam mm -hmm. redaktori te Pegi dhe gjithsesi do më, më duhet që të të gjithë librat që bëhen e tek debotimet ona të ketë kalojnë të kalojnë nëpër duar së zbon. Por në këtë librë jam redaktoria e parë fare, Aha. se të duash, edhe duke qënë se uh, përkëthimi është i ashtë zakonë shumë shumë i mirë nga Romeo Qolaku, uh, kënajsi është dy fishme e madhe, sepse puna nuk është e lothë shumë e më. Mm -hmm. Këthehet në një kënajsi të mamë mënkër kur, kur përkëthisi është shumë i mirë. Për më tepër që është dhe një përralë shumë e bukur, shumë moderne, uh, dhe ka të fundin e lumë turë, Por nëpërmjet një uh, Reverse, mënyre një, tjetër, uh, mënyre tjetër, domethënë më të të pari të gjërave. Mm -hmm, mm -hmm. Tani janë uqhritë e mirë dhe dërkuti negativ. Po, po, po, edhe ne thamë që janë ndruar rolet të saj derë. Po, gjithjetën ujkun e kemi pasur të keq. Mm -hmm. Megjithatë, duhet të thënë që dhe derri nuk e kemi pasur shumë mirë se. E vërtet, tym pa derra s'ka kemi thë, të. Po, të gjut derrat një tur i ka. Po thonë shprehjat popullore me derra janë të kaq fun. Po nganjherësh përdor edhe qen keder. Qëto <laughs> që gjithsesi është mençuria popullore, ato ajo që i ka kthyer uh, personifikimet e këtyre kafshëve, i ka do të thënë njerëzit i ka personifikuar me këta. I ta ka sjell në një kënd vështrim komplet tjetër. Është vërtet, është vërtet. Shë, të, të bën për shume Ajda më më kritike uh, uh, Duk e qënë se e ka përkëthyre Romeo, po të bërnë përshumë më kritike ose ta shohëshme uh, me kujdes përkëthimin duke qënë se dhe ti vetë Se nuk e uh, ke vet. po. uh, për vetë Në qofë se do ishte përkëthimi i pari Romeo ose do shikoja pa tjetër mm -hmm. Por ta shmë ne kemi punuar disa libra dhe me thënë që mm -hmm. a i ka përkëthyre uh, dëshmitar kam zotin, të ndimi i fundit i Kazanzasit, Kazanzasit që, ah, është mrekunin, saj, mjë, mm -hmm. që është një mreku një Dhe do me thënë, shkonë, po thuaj se me besim të verbrë tashmë, sepse nuk ka më, pa tjetër, ke... nuk ka më, se thuash, do ishte befasia, do ishte në të kejsh kësa rade, po. por që gjithë sesja i nuk shkënjë një nësë njerë. Po, po, është e më rridë gjuar, kë... dhe Romeo po. në njojme, kemi vën rej që ka për këtër, gëtë gjamirë. Qësë gjithë këtë liber? Në fakt të liber, ne kemi zgjedhur në një kuadrë të një përfshihen uh, kriteret në këtë rast disa radhë ishin të ndryshme mund të përfshihe mm -hmm. libra për fëmijë, mund të përfshihe uh, libra për të rinj, uh, autorë me peshë etj etj. Zgjodhëm uh, një libër për fëmijë sepse dhe sidoqoftë këtë sepse thash, do të thotë duke qenë se uh, e shikon mënyrën e e, e kthimit të vëmendjes te fëmijët e shikojnë në mënyrë tjetër. Mm. Gjithmonë i mësuar që uh, sidoqoftë për ralla e parë për shembull që është tre derkucët Fëmijët mësojnë që është forca ajo, sepse është të pja më e fort në fund, është të pja e derkutit që e ngriti prej tullash, që në një farë mënyre që, i qëndroj dhe nuk, e, nuk u mund nga uj ku i kesh. Ndërko që këtu kemi kretsish ditë shka tjetër, pa. janë lullet, e brishta, e bukura, A po, mm -hmm. bëj shtëpin prej lullesh, po. Që në një farë mënyre bizotron dhe ajo është mesajji që është që jepet në fund të të libret është imregullushëm. Pra ti nuk ka nevoj të jesh dhe me thënë një burri egr, një burri vrasht, por me afton që të kesh ndje shmërin për të njohur dhe për të apart të bukurën, si që bëhë një derë, u këthu e një derë kuts, u këthu e në përmjet duke nuk hatur kundërmimin e lulleve, a ju këthu e luleve, në një personasht të mirë, në një person që bashket, jetuan të lumtur dhe me, me tre uqit. Pra vetë kundërvënia e këtyre dy personazheve Ujit dhe Derr, që janë gjithmonë në armiqësi me njëri tjetrin, mm -hmm. dhe duke i bërë bashkë nëpërmjet dashurisë, luleve, brishtësisë dhe mirësisë, pra që personifikojnë njerëzit, për cilën një, një mesazh cilë shumë, shumë pozitiv dhe mm -hmm. shumë i bukur, kështu që ishte uh, Si thuaç larg atyre stereotipeve të përradhave që kemi mësuar ne. Pikërisht, pikërisht, është një shemb i stereotipeve, do thoja edhe unë, edhe është gjë shumë e mirë edhe për fëmijët sepse kur me sa kanë vënë në moshë të vogël, ja. kemi tendencë të krijojmë stereotipe nga që nuk kemi njohuri sa duhet bigjërat. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Kam iden se në sensin e edukimit keni bërë gjën më fantastike. Po si e përzgjidhni pak a shumë tek shtëpia botuese Pegi pe si e përzgjidhni materialin që publikoni për shembull për fëmijët, për të rriturit, letërsia artistike? Gjithmonë lexohet, lexohen disa variante ose lexohen disa libra, lexohet duke pasur parasysh edhe çfarë mund t'i ofrohet tregut shqiptar, jo çfarë çfarë do do tregu shqiptar. Do me thënë, ideja është që t'i ofrohet i ofrohe t'i qka e mirë, cilësore dhe uh, që t'i qëndroj dhe t'i qëndroj të regut, kuptohet sepse papasur shytje nuk mund të themi që ne po e bëjmë thjesht për ideal. Pra një por të mesme, është një rrugë mesme, një rrugë mesme ndërmjet ideales që duam, që do donim të bënim vazhdimisht mm. dhe asaj që përpiqemi pra të ruajmë një një standard cilësie që Shumën. edhe njerëzit ta pranojnë dhe të jetë e pranueshme për për shumicën e njerëzve të themi dhe të ju japi një mesazh, qoftë edhe letërsia artistike apo për fëmia apo për portreton oh. nuk ka rëndsi, uh, autor të mirë që të kenë domethën çfarë të mësojnë të kenë çfarë të lexojnë edhe të kënaqen jo thjesht për kënaqësinë dhe për të kaluar atë momentin 5 minutiçën që e famshëm që ah, ah. duam të lexojmë një libër në darkë, po për të për të kultivuar, për të kultivuar shijen e leximit që është kryesore jam mbi gjitha. Edhe që nis që në fëmijëri në fakt, mm -hmm. patjetër. Ka shumë shitje pra, janë të shitura librat për fëmijë apo ato për të rritur. Eh, librat për fëmijë me të paktën, domethënë tek ne kanë një farë tërheqëse sepse eh, ato që kemi zgjedhur, ne kemi dhe sagën e Erinim Stiltonit që është mm -hmm. shumë e famshme mm -hmm. dhe është është shumë zbavitse dhe ka shumë mesazhe pozitive mbi gjitha. Pra eh, Uh, Gjithë synimi është që fëmijat të mësohen Të shikoj në të zjedin në ditë shkatë mirë Që t'ju pëlqej, të zbaviten Por dhe ndërko mësojn Në të mësojnë, të, të të tjetë lojës Kam një pyetje, mm -hmm. më, më falë, Flori Cili ka ishen kuriositet më tevër Libri që ka shënjuar fëmiri në tuaj Timen Kërë ka në ishen në podvej uh, un nuk kam një kujtesë të hershme fare fare, uh -huh. po di për shkakun uh, ato që më kanë lënë gjurmët më të mëdha më ja dhe si thuaç aty jam bërë e vetëdijshme për rolin që mund të ketë letërsia këun, kaqën uh, uh, Guliveri, aventurat uh -huh. uh -huh. e uh -huh. Guliverit që edhe sot e kësaj dite do të them i adhuroj uh -huh. dhe uh, Po do një jakto Tom... Ah, Robinson Robinson Kruzo, okay. Kruzo. Se ne përmendëm Tom Sawyer, Huckleberry Fini... Ato i kam nezua në mosh pak për madhe, në faqë. Po Libri Gjungle se përmendëm dhe atë... Nuk a, po, e mba i mund, ko si këtë të dy, këtë të dy të më thënë, ka një shënë ata që, si të thuash, mua më kanë lënë një shënjë të pa shlyshme. Ajda, në fakt, autori i librit është sociologë. Po, me uh -huh. me profesion. Ëm, uh, më bëri përshtypje sepse libri që është shkruar është shkruar në 1993-n. Po. Ëm, po ka ardhur më vonë, ka ardhur tani. Sigurisht. Ëm, uh, e ka tregonë universalitetin e librit, ne uh -huh. e di është që mbetet në kohë. Si, si si u prezantove ti me me këtë libër në fillim? Ëm, uh -huh. në fakt për zgjidhjen e ka bërë votuesja si Loretta, uh -huh. kështu që ëm uh, nuk është se, do të them, propozimet vijnë nga nga të dyja palët gjithmonë por në këtë rast ajo e zgjodhi vet. Çështja, ideja është që mm, Trivizas është në Përvejt se është sociolog, mm -hmm. ë, kam paruar dhe doktoraturën uh, oh. uh, e ka bërë për kriminologi. Shusha aji e ka shumë interesant. të qartë dhe po, do më thënë mënyrën se si funksionon qënja një njërzore. Dhe ka zjedhur mënur, mënyrën më të bukur aji sidomos shkruan shumë libra për fmi. Kjo do të thotë që uh, një po, personë me fokusuar. një bagasht të tilë të jash zakonshëm, bëjt, dhe njëhurit nëmbi uh, qënje njërzore, nëmbi veset, mirat, të këqiat, mm -hmm. cene, gjithë shkat që mund të jetë një njëri, sëpse ne jemi të përbër nga gjitha këto. Absolutisht. Nuk ka asë njëri të përsosur. Absolutisht. Dhe, pra e ti me gjithë kompleksitetin, është, gjith kompleksitetin e, e, e ti, dhe i drejtohet pikërisht fëmijëve. Ai fare mirë mund të kishte shkruajtur libra thriller, mund të kishte shkruajtur libra police, por zgjep fmijën sepse aty është baza ku uh, hidhen, hidhet fara, themi, për të rritur një bimë të shëndetshme nesër pas nesër. Mirë, ne do të kalojmë tek Mishtan, do të vazhdojmë të qendrojmë akoma me Aiden. Po do të flasim për libra, mm -hmm. por shkëputemi vetëm për pak dhe qendroni aty se kemi ende gjëra shumë të mira për të diskutuar. The Morning Club starts your day. And now we get back to Flori and the clue. On the Morning Club on Club FM Albanian National Radio Dolën nga shtëpia e luleve u njohon me të dhe nison të luanin së bashku një mi e një lojra e që nuk luajten, luajten me top dhe ku kafsheti, luajten cinglash dhe rasash, luajten sëmbylazi dhe gura pesh dhe pasi u lodhen eftuan në shtëpin e luleve U gjithavës me pjesën e lojërave, së sa rëndësishme uh -huh. është që në kohët e sotme, ëm, do të them kur ti kujton këto lojëra, nuk e di pse kam një përshtypje që disa fëmijë do pyesin, o mami apo babai çfarë janë këto lojëra? Ja. Sigurisht. ëm uh, tashmë ka humbur koncepti i lojës siç e kemi pasur ne dikur. Do të them nëna Varnin Chelsea në, në qafë dhe jeni të lirë. Në ato po thonin para. As komai kimi, as komai kimi juint gjithu me. Ato po thonin <coglion> para pak ditësh. Patjetër, shiko, është pjesë e rritjes, po nuk u rave po nuk urrëzove nuk nuk ritesh dhe nuk nuk mëson ato uh, do yesh vërtet shumë i brisht në më pas po mua më vjen keq që fëmijët e sotëm nuk i kanë këto mundësi pakomtë të lojës siç kishim ne dikur. Jo vetëm, jo, nuk është puna se nuk i kanë, por nuk po u jepen sepse po jetojmë po në një kohë të teknologjisë kaq të zhvilluar asparge. dhe fëmijët e sotëm e kanë zëvendësuar lojën për jashtë, lojën outdoors po kur quhet jashtë dyerve, është e pasigurt me, me telefonat, ai me nuk, ka nuk, mm. nuk ka ku të luajë, nuk ka ku të luajë. Nuk ka ku të luajë ska u borë mes ballave siç kemi pasur ne dikur. Po, është e vërtetë. Kështu që ai është i detyruar, domethënë edhe prindi i detyruar të i api ato telefonin në dorë dhe rria argëtov ajo është shumë e dëmshme edhe për shëndetin fizik të fëmijës. Exakonisht. Në fakt edhe ka rënë paq. Edhe për shëndetin mendor. Ka rënë pa kjo ndjesia e komunitetit, ëh, eh? se edhe ja. po ta nxjerrësh ti fëmijën karun. jashtë, nuk, nuk e nxjerr komshiun që të luajë, kështu që. Në Tiranë ndoshta është akoma e tillë, po në qytetet resa. e tjera ë, në jo, funksionon, domethënë jeta e fëmijëve është ndryshe. Paktën unë që shkoj në Fier herë pas here, kam nipin tim që vjen aty tek tek te shtëpia e mamit dhe shokët i ka aty dhe del në mëngjes në orën 8:30 dhe kthehet në orën 7 të darkës pas ka lësh. Po, famir. <laughs> që kjo është një gjë shumë e bukur. Okej, okay, kanë ato fëmijët janë kanë kanë lojra të tëra, kanë të tëra, kanë të tëra ëh uh, mllëfe dhe gricje me njëri tjetrin dhe kjo më bën përshtypje mua. Janë shumë të vrazhdë me njëri tjetrin. Po, është vënë, është e vërtet kjo. Uh, kan ato, domethënë këto nëpërkëmbja që tashmë kam marrën emrin bulizëm po Në fakt është një ndërkëmbje dhe e përdhosja e personalitetit të fëmijës. Qoftë nga të tjerët, qoftë nga shokët e vet, bashkëmoshatar. Kështu që për të gjitha këto, domethënë do duhet që prindrit edhe edhe edhe mësuesit të të ishin të angazhuar që nëpërmjet letërsisë t'i japnin shëmbuj sa më të mirë. Aida do të kemi ndonjë libër tjetër të Trivizas që mund të planifikohet në Por momentin nuk është se kemi ndonjë mm -hmm. plan të tillë, po Nuk nuk ka arsye pse jo. <gri> Cila do të jetë plani te radhës për botimet e Pegi? Ëh <gri> uh, ne kemi në plan një botim shumë të mirë tashmë që është të Pier Paolo Pasolini. Ah, mm -hmm. oh, është oh, super. Bravo. Italian nga Bologna. Ne kemi një, një... <gri> <gri> Bravo. Një poezi është atë. Ne përmbledhje me poezi, janë poezi të pa botuar më përpara të ti, që janë përmbledhur para 2-3 vjetësh nga botuesi Salani Editori në Itali, quhet titullohet Mish dhe Qiell, Carne e Cielo. Uh -huh dhe do vi përkëthimi do jetë nga Sa unë bukur. dhe nga i do një qesari është të heraj parë që përkëthet Pazolini po, në... Jo, nuk është të jo, heraj parë është, është janë përkëthuar tashmë i ragacit i vita, dje mjete uh -huh. dhe una vita vjelenta jetë edhunshme i ka bërë shpje botu se dudaj por në poezi është heraj parë Por për ju bai, dështë heraj parë që përkëtheni poezi? Jo, unë mm -hmm. do më tonë kam përkëthuar poezi që kur kanë filluar të përkthehej, domethënë si thuaç, që në provat e para, edhe gjithasaj që është a... më të vështirë poezin shumë, shumë e vështirë, po e janë një gjane që është harruar pak në në Shqipëri, sikurse të a... preferojnë shumë. Nuk e di, un përkthej, domethënë në, në momentet që un jam në stresin më të madh, që nuk di çfarë duhet bëj, më mm -hmm. ardhë përkthej një poezi me <laughs> shlir poezi. Pra është <laughs> një yoga, yoga jo yoga. Yoga mendore. <laughs> Por është domethënë, shkrim me prozën, poezia kërkon një lloj angazhimi, përkushtimi më të madh se. Kër, kërkon dhe... vell letrar. Mm, i, pra nëse një person që mund të bëjë një përkthim uh, nga një proza, nga, një, nga proza, mund të bëjë një përkthim teknik, dyrtar, Po nuk pat i... i pa i pa zoti për të bërë një përkthim letrar sepse nuk e ka atë tharmin e e e letërsisë atë dellin poetik që themi ne. E kuptoj. Kështu që uh, poezia ka patjetër domosdoshmërisht unë nuk di të shkruaj poezi. A ma e ndjeje, është që është të ndje shmëri e dhe gjuha është njësoj, është që është të ndje shmëri e dhe gjuha është njësoj, është të ndje shmëri e dhe gjuha është njësoj, është një shmëri letrare, po, po si kërë redaktore, po themi e shtë piz botu e se pegi, unë jam kurioze të di, uh, paka shumë ti e di se sa, sa librablie në gjatë një periude kohore, po themi një vjeqare, me qënëse dhe pane e mm -hmm. i librit bëhet n Këto kote fundit Êshtë, Dhe që parë synojnë më te për të blejnë Ledzu e si shqiptarë Jam kuriozë dhe të di Êshtë i paparashikushëm Ledzu si shqiptarë <të> Êshtë <të> i paparashikushëm Ka pasur rase që ne kemi nëzirë Autorë shumë të mirë Me idejnë që do të bëjmë Me gjithëse nuk do shesim E dim mm -hmm. që së do shesim Po e dim që duham të bëjmë Sepse është autorë shumë i mirë pa. Ishiguro, për shumë uh, Dita e mbetur a uh, për çudinën tonë do të thonë dita e mbetur ishte një nga librat më të, më të, të rrhequr në panajër, në panajerin e librit. So, kjo tregon që ka një shije e publikut që gjithsesi, do po. të thonë përveç për të reklamasë, sepse nëse pas nesër ai libr do kishte një stop, një, një stopim, thën, po. do të ndalonte shitja, nuk do ta merrte më njerëj se çao bleu ble etj etj. Mirpo uh, shikoj do të thonë hmm. që kuriozhtia dhe mënyra do të thonë tërheqja e librit vazhdon. Kështu që Thejmë është i paparashikushum, sepse ka momente që blenjë letërsi shumë të mirë, mm -hmm. ta angazhuar dhe të cudisin, ka momente pas taj që më dhënë të regu është të regu më komerciale, kuptohat ato i më komerciale të vazhdojnë të shqiten, janë edhe më të gjata në ko, por... Uh, Kanë në mënyrën e tyre të të parit A ose ndoshtara janë me periuda A shë uh, në këtë periuda Dë ledzoj gjëra më të leta Kur vjen vera për shumull Sistematikisht zhjidhen gjëra më të leta Qëla mm -hmm. është një moto, që ka, një moto që ka pegis Si, si shpibotu e se të vetëm uh, Kur vjen puna të letërësia Kërkushtim dhe cilësi dhe pasion Kërkushtim pa, cilësi uh... dhe pasion Bukur farë do të bëhem për vetë librit me poezi që realisht e duam që ta lexojmë dhe ta komentojmë, ne duam që të vijsh më shpesh. Tek ne. Do të do të na stacionosh këtu. Unë kam filluar karrierën në radio të punës time në fakt, kur kam qenë studentë, kam punuar në Radio Tirana, në ato vitet kur kam qenë studentë dhe ishte në 96, 97 diçka e till dhe e fillova atje, po pastaj uh, siç marrin rrugët e jetës me po, ndryshime, kështu që themi sërish. Perfekte. <laughs> Perfekte. Absolutisht, një libër tre ujet e vegjël që duhet ta keni në bibliotekën e fëmijëve tuaj. Është shumë e rëndësishme që bibliotekat nisë që tani. Patjetër. Ëm uh, dhe absolutisht. Dhe çdo ditë më shumë ajo të pasurohet. Sigurisht. Dhe shumë e rëndësishme është që të kemi përkthime të mira dhe libra dhe autor uh, të mrekullueshëm që do të na bëjnë të, të pasurohemi edhe ne gjithmonë më shumë. A A dici... do të na duhet që hmm, ta mbyllim, Rod. Okay. Do ta kemi ajën një ditë tjetër. Unë mund të vazhdoj apo orën të tëra me. Do ta kemi ajën një ditë tjetër, jam shumë i bindur. Po kthehet në iTunesi kjo punë do të <laughs> bëj. Po, gjestuat. Lexoj trivizën eve. <laughs> Mirë, uh, ajda shumë faleminderit. Ju falenderoj në iTunesi dhe suksese. Faleminderit shumë. Ne ndërkohë do të kalojmë te një tjetër muzik, vazhdoni qëndroni me ne edhe 30 minuta do të jemi së bashku deri në orën 10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 try all you want your time is up but i'll tell you why beqar kjo. Sapo bëm edhe një selfi me Aidën edhe Uknaçën. Që... Ja u tre uçi te Vengjel. Ju fal për librin. Ishte super, ishte fati super. Fatishte lajm shumë i mirë botimi i i poezdive të Pasolinit. Është një shkrimtar, mirë. autor, aktor, është nuk e di, gjithanshëm italian. Ja Këtë do të shohim, do të shohim, do me patjetër që do ta komentojmë edhe këtu në klubin e mëmëjesit. Fatome. Oh. Somë dëshir madje. Ndërkoh, ndërkoh, Ndërko. Ndërko. do ndalemi Don dale mit. Kemi hapur disa kuiz. Kemi censurën. Censurën, censurën. Gat. Era është goxha sepse mund ta nuhasj tani. Wow. <gjohet> <gjohet> një kontroll i plot uh, nga spitali në, spita në klinikën Vital, në nga spitali Amerikan, tashmë një uh, pjesë e spitalit Amerikan, kështu mm. që dhe një herë censurën altin. Era është goxha sepse mund ta nuhasj tani. Oh. 0692070222 është numri i telefonit. Era është goxha pip sepse mund të anu hasë që të anje. Ndërkohë, sigurisht që ai një prapashtesë ajo Pipia fjalën <tipi> jo, por unë nuk e kapa dot. Do të thosë për herë të parë e gjet apo s'e tregoj. Kam mosi që ka gjetur Suada, <tipi> por s'do ta <të> tregoj. <tipi> Okej. <Okay. tipi> po flasim me shenja tani. Ë uh, kemi edhe një quiz të hapur për Natalie Portman, për aktoren e njohur. Mm -hmm. uh, cili ka qen profesioni që ajo ka ushtruar për pak kohë, për një kohë të shkurtër, përveç aktore? Pra na kanë ardhur sugjerime uh, uh, regjizore, modele që nuk janë këto. Mësuese. Edhe se, babysitter. Babysitter, jo uh, lektore më duket se më thë Flori. Edhe lektore Ndima po. është unë një japë është të vazhdojnë të të rini në lëmi në mësuësis Aty prajemi aty kujtë desa Aty jemi, jemi. Vashdojnë mesashtë të nërko edhe për uh, Natali Duhet e jemi ndë një leksion të vogël Edhe për uh, Natali, për kujtëzin uh, e profesionit tjetër të Natali Por edhe mm -hmm. për cenzurën ka njësur Ka njësur, e fort jo, e pasakt, e oh. pasakt <laughs> A ti gjua të njërës po jose, e, po e, Go jah e fort Jo, jo, jo Pikante <laughs> Y yeah. up Leje da un madha. Pak e fort. Po sa inat që jam dgjues. Sa fituar do unë. Edher një herë kur e gjën. Po pra, edhe një herë kur e gjën rastisi që je kështu moderatore e klubit të ngjet, Fuminat. Oh, kemi ndonjë, kemi ndonjë. Me dëshirë është artisti, është artisti. Pir ose? Jo, jo, as e thjesua, është pasart. Ku ndurmuese? Jo, nuk është as kundurmuese. No. Wow, wow, wow. E rëndë? <laughs> jo. <laughs> wow. Sa sjefë nga tullë është u afrë alëtini, tu dërion, Dani. E rëmirë? <laughs> jo, sështë. <sorry. laughs> jo, jo, jo. jo. Parfumë? E, e lagështë? Jo, jo. E rëlagështë? Mm, jo. Mm. Gojja, gojja e fortë? Jo, jo, Ishtu jo. Ishtë të antre, Dani, gojja, gojja. Jo. <laughs> Wow. Sito de apple. Vazhdoni, vazhdoni të dërgoni përgjigjet të tjera alternative sepse ato që keni dërguar deri më tani duket se nuk janë përgjigjja e saktë. 069 2070222. Vazhdoni sepse keni ende mundësi deri në orën 10 që do të jemi së bashku këtu në klubin e mëngjesit. Dy kuicë të hapura në fakt, edhe unë mendoj që kuicët për Natalie Portman, duke qenë se po bëhet goxhay vërtet. Tishtim edhe një çmim më. Ka edhe dy bileta për në teatrin kombtar? Edhe dy bileta për në teatrin Po, për në teatrin uh, art, art Art Urbanus Po, uh, duhet me patitër të jashtojmë Të jashtojmë është gusht për tret familjarë është premjera që do të vjetë në skenë Nga uh, regjizoris Pyroduni Në kërë përshëndesim edhe në Deni Krevis E shtojmë yeah. edhe këtë <laughs> Leni Krevis E shtojmë edhe këtë të kuici <laughs> Shkojmë atë You are the ultimate star Come up, yeah I'm in this lonely land Takes me to paradise Më njështë në të të të të të të të shora si Mirë më njështë Siku kjo e premë të si pa e kuptuar Po ikën më zakt ah. <laughs> Dhe gati për të njësur zyrtarishtë Dhe fundjava Televotimin Po, gati <laughs> Në fakt dua të ndaj një mesazh dhe dua t'i falenderoj dhe dua t'u falenderoj shumë 554-ën Çuna uh, Goca thotë si jeni. Mm, Këtej nga autostrada është yes. një tmerr i vërtet. Kam qenë orën 8:22 deri tani në po wow. të njëjtin vend, përpara mbikëlimit të Rinasit dhe në drejtim të Tiranës. Wow. A vazhdohet të jetohet një shtet ja, të tillë vërtet? Janë 1000 gjëra sipër dikur. Tu është parë që mbyllet tigur. autostrada për punime sa herë që të duan, por mirëna e bëjnë thot kur e vetmia masë që marrim ne si popull janë vetëm disa buri makinash dhe kaç. Bravo, çofti. Të lumt 554, po ku paske qën më përpara se një mesazh si ky yiti duhet hmm. për herë. Do atyme, shumë, makines, hert, të dalë aty me ty sipër makinës. Atë po ndesoj aty në autostradë. Po, të hybësh. Jo më jo, se realisht është shqetësuese për jo, të humbur ditën e punës, mund ketu, pa upo, nerva, shetsusa, po të ketë shumë nerva apo stres, sigurisht. Pavarësisht se me, në shoqërinë tonë nuk do të ta lëm. Tani di kusht e keq është gjithmonë kjo që nuk jepet një alternativë tjetër. Nuk jepet vetëm një alternativë, punohet, ti kjo është rruga, hajt shnet. 5-5-4, ti mos u mërzit. Gjisesi të falenderojnë për raportimin e saktë që nga tërgove, mm -hmm. sepse është mirë kërna japin kështu live. Popse shef andesës? Ka... Iku a i da. Unë shonë nga të dua. <laughs> nga të më dojë shefës. Uh, ndërko, uh, ju rikujtojmë dhe njerë që kini kujdes në zonën e autostratës, sepse trafiku është i rënduar, por, mosu fusni por gjisesi njerës mosu mund të dilimi mba kin, dhe mund të këndohë një këngën We Will Rock You, <laughs> Ndërkohë që jeni aty me njërat me njëri që është tjetrin bashkoheni. Çfarë do të pasoj pra? Kështu që shë oh. shë mund të bashkoheni në radio. Oh, ose ose mund të, të, të bësh mund të, të bësh atë batutën. Mos shko aty orë 3. Mos shko orë 3 në Australi. Çiko, alternativat e tjera kanë ardhur pafund për, për sa i përket uh, ë quicave. Okej. Okay. Natalie Portman ka punuar si psikologe Silvia Joy, Joss. Silvia kemi thënë që është afër ë uh, Apo edukatore jo jo jo oh, jo ne thamë te pratet mësuesi te lektoria te lektoria do te lektoria, lektoria. lektoria. de <laughs> <dhe> bujësia <laughs> por per studentet pra edukatore jo, jo pra, pra jo, jo. mos kalonin te më posht më lart e pakëndshme era <laughs> jo <laughs> <laughs> mm, tam, Nështë në veli port Po pra Po marrë dhesh Po marrë dhesh Po marrë dhesh Po marrë dhesh Po jo venit i ferë E kishtë e shumë të staksim Pra Censurën të luta okay. Era është godxat Sepse mund të anuhas që tani mm, Dhe njerë Era Era është godxat Sepse mund të anuhas që tani Pra është godxat tip evidentuës Se i bje mm -hmm. të jetë Qka do më thënë që ndjehet Që, që ndjehet që që ajo që ai apo ajo e figurisht. kupton që në fakt e era ndihet. Jo hmm. që që ndihet ndjeshmë e kam fjalën, është shumë evidentuese. Ëh, e... pra, era, urojmë ta gjeni. <laughs> era është goxha sepse mund të nuhasë që tani. Është goxha e fortë. Pra... Ah, kam një përshtypje që e kanë gjetur altin. Hajde jerman. E, e gjetën? Inshallah. Kam një përshtypje. Mbytëse? Jo. Jo. <laughs> Tunduese. No mm. Ja, për këtë më ndoha, fakt që më kishtë <laughs> Të nduës, a jo, ja. E ja, te i gjitha unë, tani Pas ka që në vështirë kë... <laughs> kjo gjë Ja, ja. Ose suada desh ta poti desh ta jo <laughs> Ja, ja është bie mërë kamiden Suada ashtu lukësu për të ngatruar njerëzit <laughs> Pra 06 dite në 27 djetë 222 mm. Një kontroli pëllot uh, Prenë klinikës Vital <laughs> Pjesë e Spitalit Amerikan tashmë uh, Ku zhenë censurën dhe ndërko kontrollin e plot në klinikën Vital. Bashku me dy bileta për me... Artur Bina? Po, për Artur Bina. Sot po bëhet kuicin e Natalie Portman që po bëhet legjend. Po bëhet legjend për çfarë punë ka bërë kjo vajzë? Kemi thënë që është shumë pranë lektores dhe mësuesës dhe, dhe psikologjisë. E kemi thënë. Po, pra, afër aty, aty. Shoja e komshisë së lektoreve. Kush është? Natali Porta. Natali Porta. Ora mos ka thënë që pastrusa ndonjë gjë kështu. Jo, kemi era ndonjë gjë. Jo. Po si, ti vetës e ishpari që ajo është një vajës shumë inteligentës Po, po Këtu njërzit kanë nga 3 mastera Dhe janë kamarjer Po, e përsetë Këta një është zëndësuar e si producion Shkujnë të call center Po njërzit këtu kanë mastera Dhe prap i kap trafiku Dhe të shkëti bësh qeveris Kun dërmu e se vje një mesaj Jo O që loj e vështirë kjo E vështirë dhe ne mendoaj që të ishte shumë e thjeshtë Mm -mm. Mos ka qënë gjë Natali studiuesë? Jo Jo, nuk ka qënë Asistente kërkimi shkënësore profesorit në universitet Pa Pa wow! Kushe ka gjëtur janë kurioza E ka gjëtur Ina. Ina. Ina Ina Ina Për një përriu për... së shkur tërkoj Dukë e qënë që ka qënë një studentët shumë e mirë Petagogu e saj e mbajtë i asistente petagoge Wow Dhe Eu ca ushtruar këtë profesion, prandaj. Ina pasqë qenë e rrezikshme. Nuk e mendova se do të ishte kaq e vërtetë. Por ja ishë nuk i ka shkuar me, me ndja me një Bravo, Ina ke fituar, uh, si që tham, një që kap të pilot Nga Klinika Vital, që është mm -hmm. pranspitalit Amerikan Si dhe dy bileta për uh, shfajqen më të rejnar, turbina uh, wow. Ushtë për tret familjar Ina të ashi në këto momente është duke shihuar këngën e radhës We will rock you, the queen E dhe të bëhet gati që të, të viktur në hotelë Rognar Në zyrat e Klab FM për të marrë dhurat I can't like a nice plane in the street Gonna be a big man You big disgrace kicking your can all over the place singing we will we will rock you We will we will rock you Buddy are you a young man hard man shouting in the street you're gonna take on the world from day you got blood on your face You big disgrace waving your banner all over the place We will we will Somebody better put your bag into your place We, we will, we will I was still, I found you I never knew what it meant to feel Somewhat Underneath an image of love I found you At the unaware In some lust I found you God, I've been fearless How, How? Have I gone on all this time without you I'll cross, just cross Rigid hills to be at your side again I believe I'll be there to guide you in Everything else around is caving in Do I rain in shinsunny weather and sin? Your love rocks Your love rocks I knew how lost there was to left from you too I realized it is your due and I feel well Little hope is to see you so in here I got voices saying you'll be every near See how just how Have I gone on all this time without you Across cross rigid deals to be at your side again I believe I'll be there to guide you in everything else around us giving in through our branches, sunny weather and city, your love rocks yeah your love rocks mm -hmm. freedom suck what you give And good things stay down softly on me Your love rocks Yeah, your love rocks so 101 minuta jemi sërish në klubin e mëngjesit edhe për pak minuta me ju. Në fakt së shpejti vjen një tjetër festë e rëndësishme, por për shtetin ton fqinë, për vëllezrit tan Kosovën, pavarësia e Kosovës mm -hmm. do të jetë viti 11 që festohet sërish dhe duket se mbi 18000 euro do të pagohen për artistët që do të performojnë apo këngëtarët që do të këndojnë në koncertin e pavarësisë së Kosovës në Prishtinë. 18000 euro për emra si Dafina Zejiri, Emri Kresh Agjiko dhe katër këngëtar të tjerë, mm -hmm. nuk është një shumë një shumë e madhe, është një shumë relativisht e vogël, duke patur parasysh se sa Paguen veç mas këngtarët Me këto emra më sakt Kur kanë shfaqit e të ture live Por në fakt dokumentet regojnë Se kompania e që ka fituar tenderin Për organizimet e ceremonisë Së fesis e një mbëdhjet vjetori të pavarësisë Së Kosovës Do të paguhet nga budjeti i shtetit Po? 32.000 euro vetëm për këtë koncert Gjusma e këture parave është parashikuar të shpenzoet Si që thamë për pagesën e këngtarve Më? Mm. Në fakt, lista e plotë është dafinasi që riem Si Kresha, Gjiko, Lumi B, Rina Balaj Lumi Fuego dhe DJ Daxi Si që shoj me emra që i përkasin Botës e hip-hopit dhe muzikës R&B mm -hmm. Që do të performojnë ditën e djel Redhë 2.000 euro, ndërko Imagino, 2.000 euro do të paguet vetëm DJ Daxi për shëmbull Ndërkaj që në bastë të këti dokument, dokumentacioni Shihet se zbukurimi dhe dizajnimi Pra gjithë setafi Skenografia Skenografia po ja për vendin ku do të mbahet koncerti do të kushtoj mbi 3000 euro. Po aq 3000 euro do të shpenzohen edhe për zërin edhe ngrojen. Të martën qeveria e Kosovës ka ndar një shumë prej 500000 eurosh e cila në fakt u kritikua edhe nga deputetë opozitës sigurisht. Misione kaluar në fakt ka qenë të 10 vjetori i pavarësisë të Kosovës dhe dy këngëtarët mbajtën gjallë po themi njerëzit në shesh ishin Ledri Vula dhe Rita Ora. Mm, ishte realizuar. Ledri publikoi edhe këngë rastin sum nga nga, ga, nga gjithë Çipria sepse kur kemi kaluar në kufi na thanë që nuk ka ngelur domethënë shqiptar pa ardhur sot këtu nga gjitha vendet. Në fakt unë doja një informacion ishte shumë interesant. I mm -hmm. deputet në Slovenika dhan dorëheqen sepse ka vjedhur një sanduiç në supermarketi etin e parlamentit. Sipas mediave të huaja, Dari Krajcit ka dhënë dorëheqen vetëm disa orë pasi shokëve u kishte thënë se ai bëri një eksperiment social duke dalë papaguar në një dyqan afër siti të parlamentit. Çfarë thonë, në të cilin <laughs> ai eksperiment social e ka quajtur? Ai 24 vjeçari ka thënë se u largua nga parlamenti për të blerë një sanduiç dhe priti disa minuta ndërsa tre shitësit folën pa i kushtuar vëmendje. Pra nuk i kanë nuk i kanë kushtuar vëmendje. Dola dha askush nuk erdhi Pas meje, as kush nuk ma vërit e ditur Ka tha na e <laughs> mm, Pa shiko Mun të këtë qënë eksperiment ta social Mun të këtë qënë një justifikim Sëpse ka dhe njerës që vuajnë Nga një loj uh, manie Po themi që edhe kërur nuk kanë nevoj Të marin asgjë dhe e kanë gjepin plot Duhet pa tjetër të vjedhin diçka Thjesht për atë për në thojnë Za fiksimin uh, Ishim të kushimi mm -hmm. Po si mund t'i dikim këto kalorit Kur hamë sandu iqë Po, do hapojm, do bëjm palestër. I fut një dhe dhe në vrap në palestër. Është dhe. noti, një alternativë shumë e mirë. Mm -hmm. Por çka ndodhur? Është bërë një analizë sa kalori djegim ne kur shkojmë në not, për shembull. Mm -hmm. Po, është një nga sportet që djeg më shumë kalori mesatiun. Mm -hmm. Ëh. Mm -hmm. mm -hmm. Edhe për shembull, për 1 or not. Një person që peshon 60 kg, djeg 590 kalori brenda një ore, nëse është duke notuar shpejt. Ndërsa nëse është duke notuar ngadalë, 10413 kalori. Mm, Dikurçi është përshumë 17 kg. Dieg 1770, 70 kg. Dieg 704 kalori brenda një ore, nëse noton në shpejt dhe nëse noton në ngadal, 493 kalori. Ushi oh, Saul ndijeshëm. Po, Shh. Ndërkohë, nëse i jep përshumë 80 kg, dieg 800 E 17 kalori Pra nuk është se ndryshon shumë Dikute i 100 kalori për nëse e një kile më shumë Sa më shumë peshtë të kesh Aqë më shumë diegë Kjo është idea Edhe nëse noton nga dal 572 kalori Dhe e fundit që do të kthejt një kujts Kështu që tërgojë një përgjire Në 0, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Nëse je 90 kile Dhe noton nga dal Djek 500 e 51 kalori Por sa kalorit djek nëse në tonë shpejt? Uh, Anë kjo duke retë kuis për të hënën, se? Jo, se? E no li të dola djetë? Dhe gjojmë do këmë no rrës? Mo, të përkër të shpa Dhe këtë e minë nësër do po, me thënë të hënën Po e them pra, ashtë 931 kalorit <laughs> <E, laughs> ja. Po e them, po e them Qëshë përse gjemë mëndje në mësime Ose do të rrishë shumë e të gjuësit Ska shpjëgjim tjetër Altin, po Qfar? Mosë është gjë përgjigje Erë diekse? <coughs> Esa, e sotë gjëna me pensura E sotë bukërën dhudëm E sotë shumë të randë E ni, e ni, dhotë përshëndenje klubi Mosë është gjë diekse, dhotë Eli... Erë është gocë diekse Sepse diekse. <shushtë> mund të anuhas që të mi E ni urime E ke fituar një kontrol të plot Klinika Vital, klinika më e re Pra nësëpitalit Amerikan Kështu që Ta gëzosh edhe ashur gëzosh. Edhe shëndet Edhe eja një merë një dhurat atë Pra në Hotel Rockner të këzurat e Klab FM Ju e dini njërës ka vetëm një përgjigja Kërë vjen punat e këpjetja Sëpse e një ka shtë lumtur dhe pozitiv Që e në pik të mëngjesit Dhe jo vetëm Po për të kaluar dhe një fundi aftë të mirë Dhe përgjigja është një dhe vetëm edhe është Klubi mëngjesit Klubi mëngjesit Klubi mëng sing yeah. and am